a Negatív vagy a Nine Inch Nails megjelenése a Kei Fejjancsi zenei kínálatában. Szóval ez... Megjelent a hócipő és benne az ATV-ről egy hosszabb összefoglaló. Ez itt most nem lapszem Rám csak néhány sor jut, hogy ez annak a következménye, hogy Bakás Tibor settenkedő nem volt hajlandó elkövetni az én karaktergyilkosságomat, hát... Majd legközelebb. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó hogy ahogy a mai is az, ma 2019-én, 2019-én, ez teljesen jó. Ez már nem is érdemes hozzátenni, hogy november 21-én. Ha ez az a magyarázat, hogy fél egykor feküdtem és négykor keltem, tehát egy ilyen vesztes, rosszul alszik. Nem maradunk ma se. Aki nem vette be a vérnyomás szabályozóját és alacsony a vérnyomása, annak kilencre megemelem. Görög mása. Héja kristián, Ő Újpestről jött. Vaj, mit mond majd? felkészül Szabó Zoltán. 8 óra után Györgyevics Benedek 9-től Szilvai Gergely. A mai műsor nagyjából hárvigyett tízig tart. 8-10 fok, eső, eső. Egy 14 éven aliaknak nem és felette is, csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsorban. Szia Kriszta! Sok szeretettel köszöntöm a műsorban a kulturális alpolgár főmester. Sok szeretettel köszöntöm Máté Gábor és csapatát. Kár, hogy Jordán Adélnak nem volt, van a búcsúestje ebben a trubban. Sok szeretettel köszöntöm. Sziling Árpád Vádezt. A teljes jobboldali sajtót, amely elsüllyesztené a Petőfi Sándor utcában lévő katona József színházat. Amikor belerúgunk Gotár Péterbe, jogosan, jogtalanul, megfelelő rész aláhúzandó, akkor automatikusan belerugunk az SDS-be, és jogosan, jogtalanul... Emberek már nem fogják tudni, mi az az SDS, még mindig rúgják, mint a labdát a Puskás Stadionban. Drága barátaim, ebben a kvázi kabaréban sok szeretettel köszöntelek benneteket. 06148... 9.099 és 0367 1161 Nyugatan telefonálhatnak, nem fognak égési sérüléseket szenvedni. Senki? Azon a vidékén Budapestnek, ahol önök lapnak ott nem történt semmi. Mindjárt beleülök a székhöz, Eszem a kanalukkal. Megfürdöm a kádjukban ez a Péter életőből eddig még kimaradt. Én már látom, hogy felkeresi Léva Janikót, hogy szeretné megismerni belülről Orbán Viktor Mamusát. 06148909999 és 0636771161. Ebbe a műsorban, ha minden vendég rendelkezésre áll, akkor nagyjából negyed-tíz után lehet ismét betelefonálni. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Figyelek, ha van mire, ma a 2019. november 21-én Csütörcökön 4 perccel reggel 4 I'm on check and back it up a little Children levitate. Levitate. And the village children levitate. Levitate. még egyszer felajánlom aztán yeah az, aminek jönnie kell. 061 7, 7 1 Kis türelmet. Kis, jó reggelt, neked is türelmedet. Ön az utolsó pillanatban telefonált, mert már felhívtam azt, akivel beszélnem kéne, de figyelek. Jó reggelt, papéter vagyok. Szeretném volna megkérdezni tőle, János, hogy mi arról a véleményeit a hallgatóknak egyáltalán, hogy arról van vita, hogy azok az ellenzéki képviselők, akik megválasztottak, nem kevés számban itt Magyarországon, azok elhallgattatnak, tehát milyen törvény védi, nem védi őket, hogy egyáltalán azokat, akik képviselnek, azok, azoknak az érdekében semmit nem térnek majd a közeljövőben. Ennyi lenne a kérdésem. Jó reggelt, szia! Szia! Akkor mindenkitől elváltam itt menet közben, attól is, akit közben fölhívtam, úgyhogy őt visszahívom. Jó reggelt lett! Le! Közben megjegyeztem a telefonszámodat. Most már a te telefonszámodat is tudom, a karácsony gergejét is tudom, most már csak a lányomét kéne megtanulnom. Figyelek! Hol tart a visszaszámolás? Hol tart a tervezés? Jó reggelt mindenkinek! Szia! Hát 21-ig igazért. Nem olyan sok időnk van, egy hónapunk van arra, hogy elindítsuk az online platformunkat, illetve hát nyilván ez az online platform elindítása szépen fokozatosan fog történni. 22-én már online-ba fogunk megszólalni, és úgy látjuk, hogy az a leghasznosabb a számunkra, hogyha egyrészt egy fokozatos átmenetben leszünk, más, ami azt jelenti, hogy az átállás elején a műsorainkat ugyanabban a sorrendben, ugyanazzal a műsorstruktúrával visszük át az internetre, minél kisebb változásokkal. A változásokat, amik addig meg fognak valósulni, azokat folyamatosan. Türelem. Most éppen hányan hallgatnak bennünket interneten, Adam? 335. Hallasz engem? Olyan vagy, mint a két? Igen, hallok. Igen, szóval, szóval, 335. Így... Hát, 335 embernek fogjuk csinálni a műsort. Nagyon reménykedünk abban, hogy ebből a 335 emberből a napközbeni az esti időszakra is át fognak szokni internetre, illetve azok, akik úgy gondolják, hogy fontos nekik a civil rádió, és rászoknak arra, hogy tudatosan hallgassák, hiszen minket most azért többségében fm hallgatnak nagyon sokan hallgatnak minket rádió, ami azt jelenti, hogy egész egyszerűen vagyunk állítva az autóban, megnyomja De az kívül, a De azon kívül, hogy én időnként megkérdezem az Ádámtól 7 és 9 között, hogy hányan hallgatnak bennünket interneten, ezt más készítők is megkérdezik, és kiderülnek a számok? Kiderülnek a számok, igen. Alapvetően a Délutáni magazinnál szoktuk nézni, hogy mennyien hallgatnak minket, illetve van egy-két olyan műsorunk, amelyik már átállt hogy közvetíti saját magát, tehát a neten lehet kérdezni, illetve kapcsolatban vannak hallgatókkal az interneten, amire egyre több műsort szeretnénk átállítani, hogy közvetlenül kapcsolatban legyünk. A 335 az ott a te számaid, a mi számaink jóval kisebbek, tehát hogy itt a 12-től a 60-ig, 100-ig nagyjából ez az, amit mi el tudunk érni most ebben a pillanatban a neten, Pontosan tudjuk, és ez gyakorlatilag van, amikor teljes mértékben az ilyen egy-kettőt fedi le, ami azt jelenti, hogy minden műsornak külön meg kell majd harcolnia azért az interneten, hogy hallgassák, és ezért meg is kell változtatnunk azt a fajta elérést, ami azt jelenti, hogy egy dolgozik azon, hogy a honlapunkat olyan hallgatóbarátát tegyünk, amikor egyszerű rajta keresni nagyon sok műsort arra szeretnénk rávenni, külbelül egyébként a 117 perc magazin, abban az irányba megy el, hogy a beszélgetéseket, a beszélgetések nagy részét podcastosítsuk, tehát bármikor hallgathatóak legyenek, a műsoroknak önállóan is legyen egy olyan, Elérhetőségük egy olyan közönségünk, ami kommunikál. Okay, de azt kérdezem tőle, te nem tőlem a Gyuri, a Pogány az ő neve valakinek mond valamit, valakinek nem. Az én idejövetelemben, neki igen jelentős szerepe volt hozzá hogy egy nagyon régi ismerettség, ez két gondolatjel között hangzott el hogy lenne értelme annak, hogy az elkövetkezendő egy hónapban egy, 2, 3, 4, annál sokkal több nem érdemes olyan napot csinálni, amikor a rádió valamilyen kampány részeként, tehát nem csak úgy ad-hoc, hanem kampány részeként azt mondja, hogy ma hallgassanak bennünket interneten, és abból kiderülne, hogy ebben a periódusban, amikor egyébként nincs vészhelyzet, ez olyan lenne, mint egy légóriadó, amikor hál' Istennek semmilyen veszély nincsen, de ki lehet próbálni azokat az eszközeket, amelyeket később már veszélyhelyzetben kell effektíve kipróbálni, tehát hogy nem lenne értelme annak, mert én egyáltalán tudok, hogy ilyet tervezne a rádió, hogy csináljon néhány ilyen napot, amikor kiderül, hogy egyébként békeidőben mire képesek azok a hallgatók, akik egyébként lehet, hogy mai vészhelyzetben ennél nagyobb számban tűnnek fel az interneten, minden esetre egy a szó jó értelmében vett kísérletben részt vennének. Én mindenképpen tartom ennek értelmét, én azt gondolom, hogy mindenki, mindenki ezt el kell kezdeni elnézést Egy hónap van hátra egy ilyen kampányhoz minimum kell egy hét, és utána lehet megtenni, aztán megint kell pár nap, hogy ezt megismételjük. Tehát az én ilyen jellegű türelmetlensége, miközben nekem jelenleg... Abszolút jogos. Abszolút jogos a türelmetlenséged. Egyébként a hallgatókat nem csak így szeretnénk megszólítani, hanem a jövő héttől el fog indulni egy olyan fajta kérdő, de két illetve két... Fajta kérdőívet indítunk el a hallgatók felé, amit most is mondom, hogy kérjük majd őket, hogy töltsék ki, annak is egy ilyen kampányjellegelet, ami pont arra vonatkozik, hogy ők hogy hallgatnak minket, milyen műsorokat, milyen időbe tehát hogy megtudjuk, hogy a mostani hallgatóink mi az, amit szeretnének és elvárnának tőlünk a neten, miben tudunk elébe menni hogy minél többen hallgassanak, illetve azok a hallgatók, akik általában netes rádiókat hallgatnak, nekik mik a tapasztalataik, mert hogy például a műsorokban a beszélgetéseinkhoz, tehát rengeteg mindent olvas az ember, amikor online marketingről van szó, tudjuk, hogy mik a statisztikák, hogy vagy 10 perc alatt kell lenni, vagy utána már teljesen minden, de hogy pontosan a mi hallgatóink, az egyes műsoraink hallgatói erről mit gondolnak, Ebben a pillanatban nem tudjuk. Nagyon halkan kérdezem, de ez egy őszinte kérdés, nem túl késői ez? Én azt gondolom, hogy minden késő, amit most a neten teszünk. Tehát nyilván, hogyha sokkal több energia van a társaságban, sokkal több erőforrásunk van, akkor jóval előbb elindíthattuk volna magát azt, hogy legyen egy alternatív internetes rádiónk, vagy megerősítjük folyamatosan. de akkor feltételezve az, az, az hogy ez nem Tehát túl késő. te azt látod, amit én egyébként az itt eltöltött időből se láthatok objektíven, hogy ebben a rádióban megvan az a rugalmasság, amely egyébként egy ilyen felmérés pillanatok alatt valósággá változtat? Azt gondolom, hogy igen, hiszen látom, hogy azok a az emberek, akik ezen dolgoznak, azok a kérdő éveket elkészítették. Én azt gondolom, hogy a jövőjétől ezt el tudjuk indítani, és mindenkitől sokkal több energiát igényel egy olyan időszakban, amikor egyébként már nagyjából az emberek nagy része a karácsonyra készülődik. Tehát, hogy itt azért mindenkinek van munkája, mindenkinek van családja, és mégis beleteszik azokat a plusz energiákat, amik amellé szükségesek, hogy a rádió egyébként december 21-ig is tudjon működni. A két ünnep között? A két ünnep között minimális lesz az élőműsorok sorok száma. Tudok olyan kollégákról, akik a két ünnep között is élőműsorokat fognak készíteni, azonban a két ünnep között egyébként ez az átállás, ez még ebből a szempontból is egy ilyen nagyon nehezített pálya, mert hogy 22-én, hogyha egy normál időszakot élünk, akkor kéne valaminek nagyot robbanni. A 22-e. Azt mondta az időszak, amikor már általában leszoktunk állni, és konzervműsorokkal szoktunk menni. Nyilván itt meg fog változni az a fajta struktúra, amit eddig csináltunk, de a hallgatóink ugyanúgy, meg a rádiókészítőink ugyanúgy otthon lesznek a családjukkal. Tehát nagyon kevés élő műsorra lehet számítani egészen másodikáig. Harmadikától fog beindulni az a fajta új műsorrend, amit Hát mondhatjuk azt is, hogy új év, új internetes cv hát Hozzátéve, ugye, hogy elsőjén, illetve már 22-én azt fogják tapasztalni az emberek. 22-én a neten fognak tudni minket hallgatni. Befejezném, hogy... hogyha rámennek 22-én a 9800-ra, hogy az égegyat a világán nem hallanak semmit, és hogy azok az emberek, akik nem hallanak semmit, se 22-én azok egyébként. Mit tesznek majd, ha egyéb iránt nem voltak tájékozottak a tekintetben, hogy mit történt a rádióval, az egy nagyon érdekes dolog, de azt egyikünk se fogja megtudni. Hányan lesznek olyanok, akik rákeresnek az interneten, hányan fogják azt mondani, hogy volt nincs, és hányan lesznek olyanok, akik elkezdenek kutakodni máshol. Erről elképzelésem sincs, miközben ilyen történetből ma már Magyarországon, a médiatörténetből nagyjából 12-1% van. Ezen teljesen igaz, azon tegnap kaptunk egy olyan megkeresést egy piáccéktől, hogy a következő évre adjunk SMS média ami számomra csak azt bizonyította, hogy én mi azt gondoljuk, hogy az egész világ tudja azt, hogy mi történik velünk, és nem. tehát azok és mi a helyzet a per A, a pernek mi a A hatás? PER 30 nap, tehát az gyakorlatilag 17-ig ki kell, hogy derüljön, hogy mi az eredménye, milyen itt ítéletet hoz a bíróság. Egyelőre azon kívül, hogy befogadták, ezen kívül semmiféle visszajelzésünk nincs. 17-ét követően nem teljesen függetlenül, hogy hogyan dönt a bíróság elvileg lehetőségében áll, ha elutasítja az NMHH-nak, hogy kírja a frekvenciát. Valószínűleg idén már nem, de hogy jövőre mikor, azt szintén nem lehet tudni. Így van, és hogyha kírják a frekvenciát, teljesen természetesen meg is fogjuk pályázni. Tehát, hogy nem tett le a civil rádió arról, hogy az FMN továbbra is megszólaljon, hogyha lesz rá lehetősége, amint lehet pályázni a frekvenciára, meg is fogjuk. Ez tenni. egy barátságtalan kérdés, de nem teljesen életszerűtlen, hogyha a pályázás időpontja és a rádió földi sugárzása köztes időben a rádió egész egyszerűen valamilyen okból végleg elhallgat, mondjuk érdektelenség okán, vagy a résztvevőinek a visszafogott hozzáállása okán az sem akadálya annak, hogy a társaság megpályázza azt a frekvenciát, amit még ki se Abszolút. Én azt gondolom, egyébként azt hiszem, hogy a rádió nem fog elhallgatni, tehát hogy én hiszek benne, hogy ez a rádió online térben is meg fog maradni, Másrészt vannak olyan kollégáink, akik hát nem az érdekterenségokán, de azt mondják, hogy például egy netes stádióban nem akarnak részt venni. Bármikor is azért az egy nagyon nagy jelentőségű dolog, hogy az ember, ha a hallgatói visszajelzést akar kapni, akkor kap-e vagy sem, rövid vagy hosszú távon nagyon visszaveti az ember érdeklődését, ha azt tapasztalja, hogy olyan csekély az érdeklődés, amely több a semminél, de sokkal kevesebb annál, mint amit ő elvárné gondolt előtte abszolút igazad van, viszont az is egészen bizonyos, hogy azt elvárni egy új platformtól, hogy ugyanazokat, az eredményeket tudja produkálni, Efelől nincs kétségem, csak azt nem érzékelem, lehetetlen. hogy ezt milyen mértékben nyomja a rádió az itt dolgozók számára, bár az itt dolgozók azok a szónak a klasszikus értelmében sohasem voltak rádiósak, hiszen a Péter Fiferi tegnap is elmondta, hogy a rádiózás szabadsága ebben a rádióban sokszor hallgatói szempontok elé is tudnak kerülni, ami fura, de a civil rádió esetében annyira nem. Itt körülbelül száz önkéntésről beszélünk, akikből 20-25 az, aki rendszeresen megfordul a rádióban, lehet, hogy 30. Az összes többi műsorkészítő, szerkesztő időnként bejön, elküldi a műsorát, tartja a kapcsolatot a rádióval, és közben pedig végzi azt a feladatot, amit elvállalt. Azt gondolom, hogy ez az online platformon sem lesz másképp. Ott közvetlenül mérhetőek vagyunk. Egészen más eszközöket kell bevetnünk. Lesz, akinek ez szimpatikus lesz, lesz, akinek nem. És azt gondolom, hogy egyébként új emberek és új műsorok is meg fognak jelenni, pontosan azért, mert más lesz a felület, és hogyha van egy közösség, ahova tartozol, akkor belefekteted azt az időt, ez van, akinél három hónap, van, akinél fél év, amíg azt mondod, hogy adok időt annak, hogy megnézzük, hogy ez hogy működik. Anélkül, hogy belefektessünk egy új típusú energiát, hogy egy tanulási folyamaton menjünk keresztül, tényleg meg fogunk halni, mert nem fognak csodák történni. Vagy főleg egy olyan platformon, ahol teljesen új szabályrendszerre és teljesen új készségekkel kell majd megjelennünk, és ezzel tisztában vagyunk. vagyunk. nem hiszünk benne, nem is érdemes én elkezdeni. Én ezt értem. és miközben téged is elszólít a kötelezettség és engem is, ahogy múlik az idő, én annyira annak megfelelően vagyok egyre nagyobb ellensége a kincstári optimizmusnak. Legyen az bárki. Tiéd vagy kincs... az enyém. Mm -hmm. én, én, nem nem kincs kincs kincs én ezt értem. Én ezt értem. Én csak az azt tudom mondani, mondani, hogy abban reménykedem, hogy meg van az értet haragszom nem ellened, miközben itt nem haragról van szó, de fenntartom, amit mondom. mondtam, óvattal bánnék minden kincstári optimizmussal, akkor is, ha te ezt nem annak tartod. Egy olyan létezés jön, amilyen még nem volt, és annak a kockázatait én sokkal nagyobb számban látom, mint az előnyeit. János, én is így vagyok vele, de azt is pontosan tudom, hogy ha nem adunk magunknak időt arra, hogy ez kifusson, tehát hogy muszáj belefektetnünk a. Én ezt értem, de veled nem azért akarok energiát. beszélgetni, amiért politikusokkal is beszélgetek. Abszolút értem, ki vagyunk futva az időből, ki? sokkal több munka kéne, sokkal több energia kéne. Ez az, amire az a stáv, amivel most a rendelkezésünkre áll képes. Amit egyébként hozzátennék, hogy jönnek olyan új emberek, akik viszont pont ebben tudnak segíteni, és hál' Istennek okay. azok az új emberek. Az, az élet, van. el kell, hogy köszönnyek Szia! Tegnap kaptam egy e-mailt Wintermont-tel Zsoltól. Tegeződünk? Én megköszönöm. Akkor tegeződünk. Akkor Köszönöm. én írtam neked egy Messenger üzenetet. Akkor arra nem kaptam azonnal választ, nagyon rosszul tolerálom, de iszonyatosan türelmetlen voltam világéletemben, ezt a, világéletembe, a barátomtól lehet érdeklődni. E, akkor írtam a polgármester úrnak, hogy megírnál a telefonszámodat, megírtad, megírta, e, akkor fölhívtalak, és akkor azt mondtad, hogy köszönöm szépen, amit erről gondolsz, megírtad, és nem akarsz eljönni, E, aztán megváltoztattad a véleményedet, és azt mondtad, hogy eljössz. Én Dióhéjben el fogom mondani a történetet, e, amely az átadás átvétellel kapcsolatos Újpesten. Most először arra válasz, hogy légy szíves, hogy mi, ki, vagy hogy változott meg a véleményed. A mi, ki az azt jelenti, hogy valami, vagy valaki, vagy mind a kettő, és egyáltalán. Minután felhívtál, utána elolvastam pár kommentet. És ott, ott még mindig voltak olyanok, akikben ez, ez nem volt teljesen tiszta, hogy, hogy valójában mi történt, úgyhogy, úgyhogy benne voltam, hogy akkor még beszéljünk róla, és utána tényleg zárjuk le ezt a, ezt a témát, ami a, az Újpest média körül zajlik. Mi jó. Jó. Azt kérdezem tőled, hogy te egészen tegnap előttig, vagy ha tetszik, tegnap fél kilencig mi voltál, mi volt a te státuszod? Én 2018. májusában online szerkesztőként kezdtem, majd Ahol? az Újpest médián, a Újpesti Sajtó KFT-nél, ez az önkormányzathoz tartozó sajtócég, és utána Jöttél pedig. az utcáról? Igen. És. Neked mi a foglalkozásod? Hogy kerültél oda? Miért jelentkeztél? A barátnőmet jelölték egy díjra akkor. Aki Újpesti? Aki Újpesti, igen, és. Te betolakodó vagy, vagy te is Újpesti vagy? Betulakodó vagyok, igen, igen. És, és miután meg volt, behívták az UKTV-hez az Újpesti Televízióba egy interjúra, és utána, amikor találkoztunk, mondta, hogy van itt amúgy lehetőség dolgozni, úgyhogy beküldtem az akkori ügyvezetőnek, a barátnőm. Aki honnan tudta? Hát ott beszélgetett a, a műsorvezetővel, szerkesztőkkel, és utána beküldtem az önéletrajzomat. csináltam? Előtte az mtv nál voltam online szerkesztő és abból eleged volt, vagy, vagy mi az, amiért az ember egyébként, hogyha egy ilyen ajánlatot kap. Én valamikor dolgoztam a Petőfi Rádióban, az újpesti önkormányzatnál sohasem is ilyen lapnál sem, de azok az emlékeim, amelyek engem még a Magyar Rádióz fűznek, az se volt már az utolsó időszakban túl barátságos, de a 80-as éveket leszámítva sohasem volt igazán barátságos, de azt egyébként én nagyon nehezen adtam volna fel bármiért. Nem tudom, valami újra, újra vágytam. Ez az online rész, ez, ez főleg bulvár, külföldi forrásból cikkekből át, és, és valami másra vágytam. Valami. Oké, de mit gondoltál, hogy milyen lesz majd egy önkormányzati lapnál dolgozni? Mivel ő online szerkesztőként lettem felvéve, ezért ezért nem gondoltam, hogy túl sem mindenben más lesz, az, azt gondoltam, hogy sokkal több olyan anyagot írhatok, ami, ami valóban az én ötletem. Oké, de érdekelt újpest vagy a közélet, és nem tartottál attól, hogy ez olyan lesz, mint a prézli, amire mindig inni kell, hogy az ember nyelni tudja? Nem, nem gondoltam. Engem mindig érdekelt mindenféle téma, legyen az bulvár, akár rendőrségi, vagy közéleti, mm -hmm. amiről beszéltünk. Szóval én ilyen szempontból abszolút nyitott voltam mindenre. Oké, okay, hogy alakult a karriered? Ugye online szerkesztőként kezdtem, és utána volt egy ügyvezetőváltás, még... Ha te felvételed, az teljesen automatikusan ment, mondd valami felvételi. Volt, volt, volt, egy, volt egy, nem meghallgatás, mi ez, egy beszélgetés velem. Hogy, mire volt a kíváncsi? Hát, hogy milyen terveim vannak, hogy hogy, hogy aráz fel egy kicsit a, a, az ottani online megjelenéseket. Ki Be... volt a zsűri? À, akkor... Kollár Zoltán volt talán, igen, Kollár Zoltán volt az ügyvezető, ő, ő vezette akkor a salatón. hogy te ott meg fogsz-e felelni? Nem, egyáltalán nem reszkedtek, szerencsére ezekből már kinőttem. Volt-e valamilyen pártpreferencia, hogy te milyen szavazó vagy, előkerült te ez egyáltalán? Nem, soha, soha, abszolút, és, és azt gondolom, hogy ezt, ezt sikerült meg is, meg is tartanom, tehát az önkormányzat felé is, illetve az ott dolgozó... És aztán később, később is így, így alakult. Is. Igen. És aztán a karrieret hihetetlen felévelés, hogy alakult később. Volt ez ügyvezetőváltás, és, és akkor elment az akkori főszerkesztő is, és, és akkor volt egy lehetőségem, hogy, hogy beadjam az ön életrajzomat újra, és, ön és pályázok... Az akkor ügy, új mm -hmm. vezetőnek bevittem, és megpályáztam a, a főszerkesztői pozíciót. Ez egy a stáb? Ez nagyjából 15 16-an dolgoztatom Ez egy elég jelentős stáb. Ez a stáb egyébként korábban mit állított elő Újpest számára? Az Újpesti sajtó Kft. az három részből áll online, mm -hmm. Online tartalomgyártás az újság, az Újpesti Napló, uh -huh. később ehhez jött a Piac Magazina, az új piacnak a, a saját magazinja, illetve a televízió, a kerületi televízió. Ezek milyen népszerűséggel bírtak Újfe Újpesten? Azt az én alapvető élményeim azok engem zuglóhoz kapcsoltak, mert hogy ott fordult elő a leggyakrabban egy bizonyos korosztály, tányves, hogy 26. Oké, okay. nem ez a korosztály, inkább az én korosztályom, vagy még idősebbek, mert vannak még idősebbek, mint én, hiányolták, hogy nem dobálják be ugye, a postaládájukba az újságot, miközben egyébként ugye, a printnek a jelentősége fokozatosan csökkent, de e tekintetben úgy tűnt, és ez nem csak zuglóban volt, hanem másféle, máshol is, de elsősorban zuglóban tapasztaltam, hogy erre kifejezett igény van, illetve ha elmarad, akkor azt nagyon hiányolják az emberek, és mindenféle rémes képzettük támad, hogy őket miért is felejtették ki. A printre ö, eléggé nagy igény van Újpesten Egy ilyen is. Milyen jelent ez már? 43.500 nem szám... kevés. Nem. A boldog lenne. <Szor> A magyar nemzet is. Igen, elég nagy példányszámba jelent. Ez mert... egy hülyeség, amit kérdezek, de mégis egy önkormányzati lapnak van remitten, de a feltételezésem szerint nincs. Hát azt mindegyiket bedobálják valahova. Hogy aztán elolvassák, e most sem, ez egy másik kérdés, de a szó hagyományos értelmében remitten, de van. Van, azt gondolom. Meg az emberek nyitottak, hogyha nem olyan cikkeket olvasnak, ami több oldalasak, hanem ilyen rövid kis színesekkel fel van dobva, az, azt gondolom, hogy, hogy eléggé nyitottak a, a hírekre. Milyen népszerűséggel volt a tévének, és milyen népszerűsége volt az online -nek? Az online-nak szerintem elég nagy népszerűsége volt, azt, azt sokan olvastak, illetve az újpest.hu-nak is elég jó a látogatottságai, ezt most számokban nem, nem tudom no, megfogalmazni. Válmilyen elvárás velem szemben megfogalmazva, a tekintetben, hogy milyen visszajelzés mentén lehet azt tudni, hogy te jól végzed a munkádat. Én most dolgozom egy televízióban, ahol vannak nézettségi elvárások. Ha azokat nem teljesítem, akkor nem tudom, hogy miért gyorsan válnak meg tőlem, de ha azt teljesítem, akkor automatikusan olyan a helyzetem, ami nem mondom, hogy támadhatatlanná hát ez, de nehezebben támadható. Újpesti tévének nincsenek nézettségi felmérései, tehát ilyen szempontból. Nem tudtunk mihez viszonyítani. Igazából ott is az volt a lényeg, hogy az újságnál, hogy mindig az aktuális hírekkel, kerületi hírekkel Gyakran A hetente, tehát, tehát úgy van, hogy hetente elkészül egy négy órányi adás, és az egy hétig is megy. Hát. Ez a 15 ember, ők mindegyik részlegben dolgoztak, vagy mindegyiknek voltak saját emberei? Nem, itt, itt úgy volt, hogy külön volt a tévéből ott hát. 6-7 ember, külön az újpesti naplóhoz, az újsághoz illetve akik a naplót szerkesztették, általában az online tevékenységekben is részt Ez akkor mekkora költségvetéssel rendelkező szerkesztőség nagyjából. Ó, én itt nagyon sok számot láttam, hallottam, de azt is csak így kommentekből, ebbe én nagyon nem láttam bele, de itt ilyen 300 milliókkal dobálnak évente. E, azt kérdezem tőled, hogy az a stáb, amelyikkel dolgoztál, azt te megörökölted, vagy valamelyest átalakítottad azt követően, hogy te lettél a főnök? Miután életem a főnök, egyáltalán nem alakítottam át. Tehát, hogy ez nem is az én feladatom volt, hanem a, az ügyvezetőre bíztam ezt, hogyha szeretett volna szakértőt, vagy úgy szakértőt, vagy szakembert, akkor, akkor persze ezt meg tudta tenni, és tudott hozni. Volt is rá példa, de még azon mikor még online szerkesztő voltam, egy, egy korábbi kollégámat ajánlottam be, akivel utána később együtt dolgoztam. Gyakorlatilag mennyi ideig volt a főnök? A 2019. februártól. 2019. februártól. Igen. Amikor 2019. februárjában főnök lettél, akkor mennyire volt a te horizontodon október 13 amiközben közben akkor még nem lehetett tudni talán a dátumot, de aztán előbb-utóbb lehetett? Tehát az utolsó két hónapig nagyon nem is foglalkoztam ezzel. Tehát, hogy beszéltünk róla, hogy, hogy lesz, és hogy, hogy hogy arról is volt szó, ugye nagyjából képbe voltam, hogy kik a polgármester jelöltek, kik lesznek nagyjából a képviselők, viszont csak az utolsó két hónapban foglalkoztatott ez az egész. Az alapján, ahogy én téged megismertelek, és ezek felszínes benyomások, az a kérdés, hogy te magában, tehát hogy miközben ezt a munkát mások megelégedésére tette, közben alapvetően új vagy megismerted ezzel párhuzamosan az önkormányzati világot, mert ugye a megjelenésedet és a szövegedet, illetően, hát nem tűnsz egy önkormányzati dolgozónak, miközben ez önkormányzati dolgozó rasszizmus, mert ugye ez olyan, mintha lenne az önkormányzati dolgozónak valami leképeződése, és annak a vége a csinovnyék halála, tehát én nem erre gondoltam, de azért valahogy mégis benne van az, hogy aki rád néz, nem mindjárt azt gondolja, hogy az újpesti médiának volt korában a főszerkesztője. Én abszolút ö, azt gondolom, hogy az önkormányzatot akarva akaratlanul is megismertem, de, de nem nekik dolgoztam, hanem ez első nekik nyilván hozzájuk tartozik ez a cég, tehát hogy részben nekik dolgozom. De de itt igazából az egész az újpestiakról szól. Mert ugye ezt alátámasztandó, én tegnap kértem valami lekálderezés formájában a Wintermantettől, hogy mondjam már valamit rólad, de mondta, hogy hát ti alig találkoztatok, különösebb dolga nem volt veled, végezted a munkádat, ő is végezte a munkáját, és ennek olyan nagyon sok kereszteződése ez alatt a Hát durván 8 hónap alatt nem volt. Nem, nem nagyon sokat beszéltünk, ha találkoztunk se, a nagy beszélgetésekről volt írás ez a találkozó. Um, felvette de a kapcsolatot bármelyik polgármester jelöltel, el, hogy alakult az élet szeptembertől, vagy e tekintetben semmi változás nem volt? A választás után? Nem a választás. Nem választás. Jelentek meg rólam cikkek, vagy jelent meg egy cikk, ez az újpesti Hírmondó jelent meg, hogy én cenzurázom az újpesti naplót, mert hogy megkerestek, hogy polgármester jelölt bemutatókat akarnak berakni az újságba, illetve a képviselő jelölteknek a, a listáját. És hogy én ennek nem tettem eleget. Nos, ez a képviselő listát az beleraktuk az újságba, soha nem mondtam azt, és ez bármikor, bár, mikor beleállok bárhol. Hogy soha nem mondtam azt, hogy a képviselőknek a listáj nem fog bekerülni. Az Újpest nap egy 16 oldalas újság, aminek az első hátsó borítóján kívül tele van hirdetéssel, apróval, illetve van egy rovat menete, amiket folyamatosan követtünk, és igen, volt olyan, hogy azt mondtam, a Mi Hazánk Mozgalom egyik képviselőjének, és aztán a Jobbik egyik képviselőjének, hogy polgármester jelölt bemutatkozott féloldalban megoldalban nem tudunk beletenni az újságba, sőt, korábban se volt erre példa, vagy, vagy ha igen, tehát én nagyon sokáig visszakerestem, de nem találtam rá példát. É, és az ellenzék közös jelöltje, Déri Tibor megjelente, még az októberi választás előtt alapban valamilyen formában? Nem volt semmilyen igény erre, szóval nem, nem. Tehát te nem hívtad, ő nem hívott téged. Nem azt mondom, hogy egymást nem létezőnek tekintettétek, de e tekintetben akkor nem keresztésztétek egymás útjait. Nem úgy, mint a múlt héten, mert hogy egyébként az újpesti önkormányzat honlapján jelenleg is felelhető egy hk monogramú interjú, és miután nem tudom, hogy van-e ott más HK, ugye te hi a Krisztián vagy, tervek, harcok, tradíciók, és ez egy a polgármesterrel készült interjú, az a kérdésem, hogy ezt te írtad-e? Ezt én írtam, tehát napó legfrissebb számában megjelent két oldalas interjút a polgármesterrel én írtam. Ma 2019. november 21-ig egy csütörtök van, ez mikor készült? Múlt hét csütörtökön jelent meg. És akkor készült? Előtte két nappal. Akkor Tapasztaltad-e bármi jelét annak, hogy változás készül? Nem, sőt, és ez, ez a nagyon meglepő, hogy még az első benyomásom az volt, hogy ö, teljesen jó hangulatú volt a beszélgetés, nyitott volt a polgármester úr, jó tudtunk beszélni. Ilyen volt, hogy ezt elkészítheted? Uh, igen. Tehát igen, azt gondolom, hogy, hogy ezt, ezt, ezt azt gondolom, hogy egy első nagy interjút egy új polgármesternek azt, azt a felelős szerkesztőnek kell elkészítenie. Október 13-án le a választások, és azt megnyerte Déri Tibor. Azt követően volt ugye az alakuló közgyűlés, és elkezdődött az újpesti önkormányzat hétköznapi élete. Ebbe a hétköznapi életbe a legkülönbözőbb hírek jelentek meg, amit aztán oldalfüggően kommentáltak lapok és pártok, beleértve, hogy hányan távoztak az önkormányzattól. Ez nagy port kavart, nálam megszólalt olyan távozó, aki egyébként máshol nem, ennek megjelent egy olyan körítése, amely hát, némileg kapcsolódott a valósághoz, ezért aztán a tegnapi index is volt frissítés címen inkább helyre igazítani, mint frissíteni. Ezek a változások, amelyek beálltak az önkormányzat aparátusában ezeket te, neked milyen módodban állt megjeleníteni, illetőleg felvetődötte az, hogy te is egyszer sorra kerülhetsz, illetve nem te személyesen, hanem az általad vezetett részleg. Az hogy, az, hogy bent mi történt, ezekről én nem nagyon tudtam semmit. És tehát az olajban föl kellett tüntetni, nem? Szóval hirányba, az, hogy, az, hogy távozott 40 dolgozó, azt, azt szerintem nem jelentettünk meg sehol. Az alakulülésről számoltunk be, egyéb ingatlanokról, tehát amikor miután az első naplóm megjelent, az új vezetés, városvezetés alatt eh, nem volt, nem volt erről szó, hogy most... De a, a távozókról miért nem esett szó? Nem tudom. Nem is nagyon foglalkoztatott ez a kérdés, megmondom őszintén. Az online többé kevésbé arról szólt, ami téged foglalkoztatott? Nem. az arról szólt, ami az újpestieket foglalkoztatott, illetve azokat a tartalmakat dolgoztuk fel, amik a naplóban is megjelentek, vagy a tévében is szó volt róla. Abban az időszakban, amikor új vezetés lett, Újpestnek lett -e több ajánlat a tekintetben, hogy mi jelenjen meg ezeken a felületeken, ezen a három felületen, amit jellemeztél, hogy rendelkezésére állt ennek a portfóliónak, vagy nem volt ilyen? Nem volt ilyen, szabad kezet kaptunk abszolút, annyi volt a kérés, hogy hogy független hírportárt hozzunk létre, amíg igazából addig is zajlott, és hogy mind a két félt próbáljuk megszólaltani. Ez, ez van, hogy más cikkben ez meg is jelnik, hogy ugyanúgy megszólal a Fidesz frakció, ugyanúgy megszólal a, az új városvezetés részéről bárki. Tegnap az alábbi közlemény jelent meg, ezt kivonatosan mondom el. Az Újpesti sajtószolgáltató non-profit Kft. új vezetése már az első két hétben számos visszáságos szakmai hiányosságot és gazdaságilag nem indokolt foglalkoztatást tárt fel a cégnél. A mai nap folyamán, tehát november 20-a, több munkatársától voltunk kénytelen közös megegyezéssel megválni. Déri Tibor polgármester és a képviselőtestület felhatalmazott bennünket, új alapokra helyezett, kiegyensúlyozott és hiteles, helyi média létrehozására, akkor egyetlen igény fogalmazódott meg részéről, minden korábbi dolgozó kapjon egy esélyt a folytatásra. Sajnos néhányan nem éltek ezzel a felkínált lehetőséggel. Az újpesti sajtó szolgáltató nonprofit KFT új vezetése már az eltelt rövid időszak alatt is számos visszáságot, szakmai hiányosságot és gazdaságilag nem indokolt foglalkoztatást tár fel a cégnél, amelyek következtében a mai nap folyamán több munkatársától voltunk éntel közös megegyezéssel megválni. Ezt én azért olvasom kétszer, kétszer van benne. Információkat hallgattak el, és a korábban használt hivatalos Facebook oldal a jelenlegi vezetés számára nem volt hozzáférhető Budapest 2019. november 20-a. Ebből akkor először nézzük azt, hogy ezek szerint az újpesti sajtószolgáltató non-profit Kft-nek új vezetése lett. Igen. Igen, ez így van. Ez október 30-án az alakuló ülés után ki is nevezték a, a sajtónak új a te új vezetése. Igen. A, tehát az ügyvezető, persze. Volt-e az ügyvezetővel beszélgetés, és ha igen, ott mi fogalmazódott meg? Igen, volt egy, egy bemutatkozó beszélgetés, egy ilyen nagy meeting, ami mindenki részt vett. Ott igazából az lett elmondva, hogy hogy, hogy, hát, hogy nem lesz semmi változás, mindenki dolgozhat a a további megszokott tempójában, és egy-két olyan változás fog életbe lépni, amit tehát előre viszi a, a sajtó életét. Itt, itt a tévé részéről voltak megjelenések, hogy, hogy hogyan jelenhetne meg másként ilyen elképzelések az újsággal kapcsolatban, ugye meg amit korábban elmondtam, hogy, hogy mind a két fél minden témában próbáljuk megszólaltatni. Tehát ilyen igények. Talán 16-a lehetetek, ugye te is, az a 15 ember, aki tehet említettél, egészen tegnapig semmilyen személyváltozás változás nem történt? Nem, nem, nem. És semmilyen előjele nem volt annak, hogy lesz ilyen? Nem volt egyáltalán ilyen, sőt én, én kedden nem dolgoztam és hétfőn kértem, hogy a kett szerdát vegyem ki, ebből hétfőn tudatosult bennem, hogy lesz valami, mert hétfőn mondták, hogy szerdára nem vegyek ki szabad napot, hanem jöjjek be. De ennek semmilyen olyan előjele nem volt, ami, ami úgy jelentkezett volna, hogy szóban, írásban, valamiféle tedben jelezték volna azt, hogy valami elégedetlenek. Nem, nem, nem, nem. De számodra tényleg derültékből villámcsapás volt az, ami tegnap történt. Hát olyan szempontból nem, hogy ugye hétfőn én már ezt azért kezdtem kapizsgálni, és mikor már hát szerdán úgy. bementem, és megláttam Balogh akkor meg egyértelművé vált. Ugye te ez ismét kivonatolt az alábbiakat tettet közzé. Héja Krisztián, ahogy történt, Újpest média. Kedves Újpestiek, Héja Krisztián vagyok, az újpesti sajtó Kft. 2019. november 20-án elbocsátott felelős szerkesztője. Ternap kaptam egy e-mailt, miszerint szerint öt kollégám és én fáradjuk be november 20-án fél re a két hete hivatásban lévő ügyvezető asszony irodájába uh, azt Tegnap, amikor ott voltatok fél kilencről, ez kiderült, hogy ez az öt milyen alapon, ezt az öt kollégát milyen alapon választották ki? Nem, nem, nem én csak az e-mailben láttam megszímezőket, és utána ott találkoztunk már bent. Bátottatok -e egymással a szót, vagy ez nem egy olyan szituáció? Nem, nem volt egy olyan szituáció. Mindenki meg is jelent az ajtónál, közben pedig az járt a fejemben, hogy mit keresik Balogh Gábor, Kurucinfo, Alfahír az épületben, ugye a kurucinfo kapcsolatban, ugye ezt mindenhol leírják, hogy ez nem bizonyított, mert hogy nem a saját nevén ír, de sok jel mutat, de ő ezt nem erősítette meg az Alfahír azt. E, amikor ott volt Balogh Gábor, akkor ugyanúgy várokozott ott Balogh Gábor, mint ahogy ti. Igen, megérkeztem van egy ilyen udvara a sajtónak, oda beálltam a kocsival, és rágyújtottam, és ő kijött akkor, és ő is rágyújtott, és akkor ott találkoztam. Egymásra váltottatok ezt szót? a ja, igen, az előtte lévő napi meccsről de azt nem jelezte, hogy ő miért van ott? Nem, nem, de azért egyértelmű volt. Jó, csak azért annak van egy sármi, hogy teljesen egy időben vagytok jelen. Nektek később egyébként valami közös jelenésetek volt, vagy ő is került, csak később? Ő, ő addig, amíg ez lezajlott ezek az elbocsátások egyesével, amit leírtam, ő addig várt a váróban. És ö, utána, amikor összepakoltam, akkor, akkor pár olyan dolgot, hogy lap tükrök, adásmenet, ilyeneket, meg egy-két olyan eszközt, amit használtunk a mindennapokban, itt ilyen biférosztók, ilyenekről van szó, azokat átadtam neki, és elmagyaráztam pár szóban, hogy ez úgy micsoda. De akkor ez azért történt, mert te már tisztában voltál, hogy mi lesz, ő pedig nem jelezte, hogy ő azért van ott, mert evelő tisztában Nem, van. ez már azután volt, miután értem, beszélek, Ja, beszélek, igen, én tisztában voltam, nem mondták, de hát igen, tisztában voltam vele. De ő ezt nem tisztázta veled? Nem, nem. Mint ahogy nem gondolta egyébként, maga az a cég, amelyik ezt az egészet lebonyolítja, hogy ezt ők tegyék, és titeket ne hozzadnak olyan helyzetbe, hogy ott vagytok együtt, miközben egymásnak ilyen jellegű mondandótok nincs, miközben ezeket a jelszavakat másnak is meg lehet adni. Nem, tudom, lehet, de igazából ez engem nem. Jó, rendben van, neked nem olyan Igen. fontos a formasság. Aha. Én egy ilyen old-school partner vagyok, én <laughs> néha még adok a formasságra. Közben pedig az járt a fejemben, hogy mit keres itt Gábor az épületben. Szóltak, hogy majd jeleznek, ha bemehetünk, de ezt is egyesével kell megtennünk, amikor is teljesen nyilvánvalóvá vált számomra, hogy mi fog történni az irodában. Egy ügyvédnő fogadott, illetve természetesen az ügyvezető asszony, az ügyvédnő elhadarta, hogy a mai nappal közös megegyezéssel több mint másfél év után megszűnik a munkaviszony, illetve felajánlotta két havi bért egyfajta végkielégítésként. Ez a két bér, ez nem volt benne a, a szerződésben? Nem, mert ugye az van, hogy több időnek kellett ahhoz, hogy valaki a múltbéli kapjon, ezt fel lehet ajánlva, hogy ettől függetlenül én ezt megkapom, és természetesen életem a lehetőséggel, azt gondolom, hogy más is így ezt értem, de ez egyébként neked nem járt, ez az új önkormányzat a büdzséből felajánlott. Hát a sajtó, igen, a büdzséből. Igen, igen. Igen. Hát igen, az a önkormányzatnak a büdzséje. Aztán az alábbi párbeszéd hangzott el, most is szintén olvasom. Hé, a Krisztiná, ez ez micsoda? Mi van? Ügyvédnő, az ügyvezető asszony helyett én beszélek, ő nem szeretne megszólalni. Ez így ment? Igen. Tehát ott ült az ügyvezető asszony, és egy kókat nem szólt. Így van mosolygott, nem mosolygott. Nem, nem mosolygott, sajnálatát se fejezte ki, örömét se fejezte ki, arra se adott magyarázatot, hogy megnémult. Nem, hát persze azért valami sajnálat látszott az arszám, mert hogy szerintem az ő is élt át már ilyet, úgyhogy... Ö, És arra, az arra az... se adott magyarázatot, hogy hirtelen mi történt a múlt héttől hétfő reggelig. Nem. Mint hogy senki nem adott erre magyarázatot. Távoztam, tudtam, hogy ma nem kellett volna megnyitom a Facebookot, mert sejtettem, hogy szembe jön velem az a mérhetetlen szenny és összevisszaság, ami ilyenkor szokott. Ez volt az önkormányzati alkalmazatok ügyében is. Az újpesti sajtó KFT hivatalos közleménye szerint volt két hétünk, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy tiszta lappal kezdjünk. Én úgy gondolom, maximálisan partner voltam, illetve a hétköznapok alkalmával is túlórákkal próbáltam hozzájárulni ahhoz, hogy gördülék egy legyen minden. Itt ugye két dolog van egymástól függetlenül, és egyáltalán nem összekapcsolva. Az egyik az, hogy szerinte éltél azzal a lehetőséggel, amit felajánlottak? Én abszolút. De ez nem is lett te felajánlva, tehát ez nem, nem egy kimondott dolog, volt, mi erről nem tudtunk. Ha az van, hogy most van egy egy hónapos próbaidő, és megnézzük, hogy tudunk-e együtt dolgozni, nyilván mindenki oda teszi magát, de ott is nagyon sok minden de ilyen nem történt. Hanem elkezdődött, ugyanúgy nem is elkezdődött, folytatódott tovább a munka. Részt vettem abban, hogy az új ügyvezető asszony minden képbe le, legyen e mail -e bemutattam, hogyha, hogyha volt olyan partner, például egészségfejlesztési iroda, vagy, vagy, vagy grafikai cég, vagy bármi bemutattam. Tehát, hogy folyamatosan ment a munka, és próbáltam abban segíteni, hogy, hogy minden gördülékenyen menjen. Másfelől pedig szó esik itt arról, hogy találkozhattál ismét, csak most más személyekkel kapcsolatban, akár a saját személyeddel kapcsolatban, azzal a mérhetetlen szenny és összevisszasággal, ami egyébként az önkormányzati alkalmazottak ügyében is megjelent. Az mi volt? Felmentem az internetre, és már rögtön láttam. Nem, nem. Igen? A korábbi mi volt? Ja, a korábbi, hát ott is össze, az össze-visszaságot. 40 ember mondott föl, 80 ember mondott fel, így mondtak föl, úgy mondtak föl. Jó, jó folyamatosan... itt vissza kell térnem Igen? arra, hogy miközben te ezt láttad, tehát egyrészt láttad a cselekedetet, és láttad mm -hmm. ennek a visszhangját, az hogy létezik, hogy ez kimaradt abból a felületből, amit te kezeltél? Nem, nem láttam értelmi, tehát már annyira elharapodzott az a helyzet, hogy az már csak egy olaj lett volna a tűzre. Tehát te azt gondoltad, hogy nem megjeleníteni praktikusabb, mint kezelhetetlenül -e feltenni? Hát, hogyha csak kezelhetetlenül, tehát, hogy igazából úgy, ott, hogy ez a szennyáradat nem megállítható. Ott hiteles információt nagyjából szerintem senkitől nem lehetett kapni. Az önkormányzati, akkori önkormányzati alkalmazottak azt gondolom, hogy még sértetek valószínűleg nem is akartak volna beszélni erről az egész De helyzetről. Próbáltad? Nem. Teszem hozzá. Igen? Nem de hogy az egész az egy ilyen, tényleg egy ilyen koltikus helyzet volt, amiben igazából nem lehetett semmit se csinálni. A, akik egyébként a vezetői voltak az önkormányzatnak, az új vezetői, ők se akarták kommentálni az eseményeket? Ők kommentálták, hiszen a volt szó nem, itt... Nem, nem, az újságon belül. Az újságon belül, az interjúban ez kommentálva van. Tehát, az út, hogy... Abban igen, de az már ugye a múlt héten volt, korábban igen, nem. Korábban nem. Tehát valójában az újpestiek azokat a híreket, amelyeket ezzel kapcsolatban szerezhettek, az részén a Facebookról szerezhették, részén pedig azokból az újságokból és internetes felületekből, amelyek egyébként nem voltak köthetőek az önkormányzathoz. Igen, igen. például gondolhatunk akár az új polgármesternek a, a közösségi oldalára, vagy a képviselők közösségi oldalára, tehát onnan is tudtak tájékozódni. Ezzel cáfolom, hogy infokat tartottunk vissza, akadályoztuk a munkát, úgy van beállítva, hogy mi nem tettünk semmit, hogy velünk nem lehetett normálisan együtt dolgozni, kár volt a földön fekvőkbe belerugni, és most nem ránk fiatalokra gondolok, hanem az idősebb elismert kollégákra Az gondolom, hogy ezzel a pár sorral le is kell zárnom a témát, így függetlenként, őszintén. Így van. Tehát itt most a belerugásnak az számít, ami egyébként az interneten kommentár kommentárformájában jelent meg. Igen, ugye nem volt oka. A, tehát, hogy nem, nem volt uh, indok, mikor elbocsátottam minket, közös megegyezéssel, megszűnik a munka viszony. Jó, eljöttünk, és két óra múlva, vagy egy óra múlva megjelen egy ilyen közlemény, amiben, amiben mindennek. Úgy tehát szó, abban minden nem ismertél a saját történetedre. Nem. Még hat dolgot foglaltál össze, és aztán az utolsó percekben a Facebookról beszélünk, amit nem kellett volna megnyitnod. Még pár kérdést kaptam az elmúlt órákban, ez ugye tegnapra vonatkozott, ezekre egy, -egy szóval szeretnék reagálni. Először is, hogy mindenkit kirúgtak-e? Válasz nem. Hat embert uh, kiderült utólag, hogy miért őket? Nem. Másodjára biztonsági őr kísérletében kellett -e távoznunk? Nem, de jelen volt. Uh, ennek volt jelentősége? Nem. Uh, harmadszor egy óránk volt elhagyni a sajtót. Kérdés, nem, de őszintén ki akart volna még maradni? Negyedszer politikai döntés volt-e a mai? A válasz igen. Uh, Ugye abban a formában, amit az önkormányzat megjelentetett, abban ilyen szempont nem jelentkezett. De mégis azt mondod, hogy igen. Mi alapján? Az alapján, hogy, hogy szerintem ez egy, a, elég egyértelmű. Tehát, hogyha valaki egy kicsit is tisztán lát, nyilván az előző városvezetésnek is dolgoztunk. Az egy fideszes városvezetés volt. Nem volt meg a bizalom. De könnyebb lett volna ezt mondani, hogy nincs meg a bizalom, saját embereket akarunk, akik... Azt gondoljuk, hogy számunk, hogy függetlenek, és őket betenni a helyünkre, mint hogy most azt mondani, hogy, hogy de most csak menjünk el. Nyilván ez, Ugye, szerintem ami, ez egyébként. -egy -egy -egy -egy -egy. Ami a politikára vonatkozik, az inkább a Facebookból derül ki egyértelmű, de természetesen tudomásról vesztem ezt a választ, hogy ez lefedi a valóságot. Nem tudom, én Déli Tiborral olyan viszonyban vagyok, ami alapján én őt biztos, hogy nem hívom fel, ha ő felhív szívesen állok rendelkezésre. Hatodszor pedig független lesz ezentúl az új, új, újpesti média, amire az a válasz, hogy bárcsak, ami egyfajta elfogulatlanságot jelent a szeremben. Igen, bármi megtörténhet, jó a hozzáállás, úgyhogy lehet, hogy az új szerkesztőkkel menni fog. Abban segítsen nekem, hogy az újpesti hírek az mi? Az újpesti hírek az egy ugyanolyan is online platform, mint a, az újpesti hírmondó. De az újpesti hírmondó a korábbi ellenzéké volt, az újpesti hírek pedig inkább a kormánypártokhoz közeli, vagy mit gondolja róla? Igen, igen, nagyjából. Az újpesti híreken megjelent egy cikk... Ezt is kivonatolva ismertettem, leváltották az újpesti cégek vezetőit, ma reggel az újpesti napló önkormányzati újság összes munkatársát kirúgták, ez ugye tételesen nem igaz. Nem igaz. Biztonsági örök kíséretében egy órát kaptak a holmik összecsomagolására, ez ha igaz is, de nem ennyire fenyegető tartalommal. Nem, nem. Nehezen hihető, hogy a munkáik minőségével lett volna gond teljesen nyilvánvaló, hogy a tisztogatásnak politikai okai vannak, ezt erősíti az is, hogy az új főszerkesztő Balog Gábor az Alfahír lesz, akit korábban a kuricinfo portál portállal is kapcsolatba hoztak. Ez számodra is egyértelmű-e? Hmm, igen, nagyjából. Azt gondolom, hogy ez az utolsó része lesz. Na de milyen politikai tisztogatás az, amikor egyébként egy a szélsőjobbhoz köthető ember lesz, egy ellenzéki és baloldalhoz köthető önkormányzatnak a sajtófőnöke? Az emberek változnak. Uh -huh. Mondjuk azt, hogy ezt értem. Nagyon kevés idő jut arra, ami engem teljes mértékben kihozott a sodromból. Tehát az, hogy te kinyitottad az internetet, és rád ömlött a mocsok, um, sajnálom. Én ebből egyetlen egy embert emelnék ki, az pedig Szabó Zoltán, aki Műveledési és közoktatási minisztériumi politikai államtitkár volt 95 és 98 között, 98 és 2002 között, 2002 között Budapest 7. keletének volt a polgármestere, magyar politikus, matematikus, akivel Emlékeim szerint talán egy óvodába jártam, függetlenül attól, hogy két évvel idősebb, de ez nem zárja ki. Nem óvodába, de valamilyen gyerekintézménybe együtt jártunk valahol új városban. Erre határozottan emlékszem, és arra is, hogy köszönő viszonyban vagyunk. Nos, ő, a DK politikusa azt írta, imádom, amikor a jobbos bagásnak ömlik az orra vére. Nagyon kedves. Én ma nem ö, interjú szituációban találkozni fogok Gyurcsány Ferenccel, és meg fogom tőle kérdezni, hogy ez komilfó-e, független attól, hogy egyébként ö, ö, jobboldali orgánumokban mennyire van jelen az, hogy ki hogyan örül egy baloldali ember orra vére ömlésének, de én ilyennel hát azért... Közismert politikus esetén nem nagyon találkoztam, különös tekintete arra, hogy utána egy hosszú levelezést folytat ebben az újpesti hírekben résztvevő társasággal. Ugye azt írja Lovás Sándor Áron, igen, ezt 2006-ban bizonyították, már mint hogy örül, hogyha orra vére elered. Aztán valaki azt kérdezi, nevezetesen Urai Gabi, hogy maga mit keres itt, amire Szabó Zoltán azt írja, én élvezkedem. Ez aztán már végképp nem volt számra érthető. Uh, Urai Gabi aztán azt kérdezi, hogy több élvezete soha ne legyen hátralévő életében, pedig lesz. Látom, ön amúgy a keresztény szeretet képe írja Szabó Zoltán, aki később még egyébként az alábbi szöveget teszi közzé. Uh, mi nem hirdetünk magunkról ilyesmit, nem adunk akad fönn, álltatott szemünk fél percenként, nem mi szónokolunk álszenten keresztény szabadságról és keresztény erkölcsről. Tehát egy olyan megnyilvánulás amit egyébként, e, e, ha ez köztudomására vagy tudomására jut baloldali, jobboldali sajtónak, akkor előbb-utóbb azért mind a két oldal meghatározó pártja vagy meghatározó pártjai valamilyen módon, ha nem is elhatárolódnak, de csitítani próbálják azt a közszereplőt, aki egyébként még egyszer szeretném elmondani, azt írja, ez idézett, tehát ez nem nekem jut itt az eszembe, csak itt a papírjaimat elrámoltam zavaromban. Így imádom, amikor a jobbos bagásnak ömlik az orra vére. Mert ugye ez itt egyebek között az ön orravére, vagy a te te orra vére. Én nem vagyok, vagyok jobbos bagás. Én ezt értem, de oda vagy sorolva. Sajnálom, hogy ő így ítéli meg. Te ilyen indulattal korábban a munkát kapcsán találkoztam? Persze, tehát, hogy ez része a munkánknak, akár csak egy. Bármilyen ilyen komment, az azért az, az persze bármikor jöhet. Sajnos vannak, akik, akik így állnak dolgokhoz, és, és, és ebben élik ki magukat, de hát ezeken túl kell lépni, azt gondolom. Hogyan tovább? Vannak ötleteim, Újpestel kapcsolatban is vannak ötleteim. Egy videoblogot szeretnék indítani Újpestel. Van erre, van benned. Tessék? Revansvágy. Tehát valamiféle olyan, ahol Ludas Matyi ezt le akarja verni a döbrögin. Revansvágy nincs bennem, egyszerűen csak amit elkezdtem, és azt gondolom, hogy, hogy a visszaigazolt az élet, hogy jól csináltam, azt szeretném folytatni. A politikától távolabb tartózkodsz, függetlenül attól, hogy eddig se gondoltad azt, hogy közelében vagy, de most megmutatta a példa, hogy tévedtél rosszul, miért fel a helyzetedet. Rosszul mértem fel, úgyhogy ugye, ezen el kell gondolkoznom, hogy, hogy érdemes-e távolabb tartani magam ettől az egésztől, de, de kezdem azt látni, hogy, hogy nagyon már nem lehet. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm. Um, őszintén sajnálom az apropót. Én is. Én ezen a Szabó Zoltán, tehát hogy mondjam, tételezzük fel, hogy minden teljesen, jogszerűen, és nem csak, hogy jogszerűen, de, de a szó átvitt értelmében jogosan is történt. Tételezzük fel, hogy szarul csináltad a munkádat. Nincs olyan szar munka, ami egyébként azt érdemelné, ugye érdemes megnézni a, a beírásokat. 2006 óta tudjuk, mi lehet meg lehet magyarázni, nincsenek tisztogatások, de hát ezek bizalmi állások, és így tovább, és így tovább, tehát amelyek megjelentek hírek, és úgy azt követően ezeket kommentálva, annak a hogy megváltak hat munkatárstól, valaki azt írja, hogy imádom, amikor a jobbos bagásnak ömlik az orra vére, Hát bennem nagyon jelentős indulatok szoktak lenni, de ennek a közelébe nem jutottam, és amikor annak idején a Szikretmen verset közreadtam, azt egy példabeszédnek találtam, egy parabulának valamihez, és az abban leírtakkal soha az életben nem azonosultam. Őszintén fel vagyok háborodva, és azt gondolom, hogy amit ez a hat ember ezáltal el kellett, hogy szenvedjen, beleértve egy politikai közösséget, azok ebben a formában erre nem szolgáltak rá. Amire rászolgáltak, azt hozta október 13-a. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szia. Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Írek az országból és a világból üdvözlöm Berényi Attila vagyok. Magyarország nem hozott hatékony intézkedéseket az Európai Uniós tagállamok kormányai tömörítő tanács költségvetési ajánlásainak teljesítése érdekében, állapította meg jelentésében az Európai Bizottság. A brüsszeli testület ezért azt javasolta a miniszteri tanácsnak, hogy fogadjon el módosított ajánlást azon jövő évi intézkedésekre vonatkozóan, amelyek segítenék a visszatérést a középtávú költségvetési cél eléréséhez vezető kiigazítási pályához. Donald Trump amerikai elnök az amerikai csapatok Japánban történő állomásoztatásáért fizetett összeg meg négy szerezését kérte Tokiótól, írta a Forengin Policy című amerikai szakfolyóirat. Washington két milliárd dollárról 8 milliárdra szeretné emelni a Japánban állomásoztatott 54 ezer amerikai katonáért fizetett összeget, írja alap. A jelenleg hatályos szerződés 2021 márciusában jár le. A japán kormány szóvívője kijelentette, hogy pontatlanok a szakfolyóirat állításai, és semmilyen amerikai-japán tárgyalás nem volt egy új megállapodásról. Az amerikai kormányzat illetékesei egyelőre nem kommentálták az értesülést. Egyre nagyobb bajt csinál Elon Musk műhold hadserege. Legalábbis a csillagászok szerint gond van. Több mint két ezer műhold kering a föld körül, ami megnehezíti a csillagászok dolgát. Eddig azonban ez nem okozott komoly procedúrát, mert vannak módszerek, amelyekkel elkerülhető, hogy az ember által felbocsátott objektumokkal legyenek tele távoli csillagrendszerekről készült képek. Ám a SpaceX űripari céggel a milliárdos vállalkozó azt tervezi, hogy felbocsát a világűrbe összesen 42 ezer aprócska műholdat, hogy internet elérést biztosítson a világ minden pontján. Ebből még csak 122 van fent, viszont már ennyi zavarja a csillagászokat abban, hogy a távoli galaxisokat kémleljék. Így működik a CD-lejátszó, de hát Istenem, um, szerettem volna jobban elkülünteni a két beszélgetést, de szeretném azt is elmondani önöknek, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Felügyelőbizottsági tagja lett. Szabó Zoltán a Volt Közoktatási Minisztérium egykori politikai államtitkára és a hetedik kelet korábbi polgármesterre, Erről számol be, vagy erről számolt be a népszava. Nem tudok hallgatói telefonokat fogadni. Nem vagyok kacsa, de alapvetően csak hápogni tudok. Indulat ide, indulat oda. Negyedkor fogom fölhívni a és negyed óránk lesz. Arra szeretném önöket kérni. Arról szeretném Önöket kérdezni, hogy értik-e az én felháborodásomat. Nem azt kérdeztem, hogy egyet értenek e velem 10 telefont szeretné fogadni 06149 és 06367161. Tehát azt a felháborodásomat, amelyet szabó Zoltán Facebook bejegyzése kapcsán érzek. Szükség esetén felolvasom. Nem tudom, szüksége van, szüksége van rá még egyszer. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Szeretnék hozzászólni az Nem szeretném, a hozzászólna. Azt kérdeztem, hogy ön érti a felháborodásomat, vagy sem. Értem a felháborodást. Köszönöm szépen. Ennyire van időnk. Jó reggelt kívánok. Maximálisan. Köszönöm szépen. Örülök, hogyha a jobboldali bagázsnak ömlik az orra 06148 909999 és 063677 1161. Jó reggelt kívánok! Igen, értem. Köszönöm. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hogy... Köszönöm szépen! 0614890999 és 063677 1161. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, abszolút értem, egyet értek. Köszönöm. 061 48 9099 906 Igen. Jó reggelt értem. Köszönöm. Jó reggelt kívánok. Maximálisan tiszteleten. Én is köszönöm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, még három telefont várni. Jó reggelt. J abszolút értem. Köszönöm. Még kettő Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Én egyetért értem a feláborodását. Köszönöm. Utolsó. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, igen. Köszönöm. Hát nem volt olyan ember, aki ne értette volna, miközben nem azt kérdeztem, hogy egyetérte fontos, hogy az ember milyen kérdést tesz föl. Köszönöm szépen a részvételüket ebben a szavazásban. A most következő beszélgetést a Városliget ZRT támogatja. Nem várok további telefonokat. Köszönöm. tiszteletben lesz tartva az idő. Én uh, talán tegnap, vagy tegnap előtt voltam Gulyás Gergely kancellária miniszternél, ahol szóba került, nem fogom kibeszélni, nem hiszem, hogy célszerű lenne, de ami a miketünk beszélgetését illeti, de alapvetően a Liget projektet, ott értettem meg igazán beleértve, hogy némely gondolatomat helyre rakta a miniszter úr a tekintetben, hogy az elképzelésem jó, de a tényanyag nem biztos, hogy azt igazolja vissza, amit én gondolok, hogy mennyire nehéz hely vagy egy olyan projekt élén, amely egy olyan interregnumban van, hogyha ez egy jó kifejezés. Ugye te nagyon jól tudod, hogy én megválogatom a szavaimat, és nem vagyok benne, hogy ez a biztos, hogy ez a legjobb kifejezés, de egy olyan interregnumban van, amely nem része ennek az ingatlan fejlesztésnek, és egy olyan projekt politikai árapály szituációnak van kitéve, amivel te előtte és alatta is számolhattál, de annak a bekövetkeztével nem lehettél tisztában. Továbbra is nem kibeszélve a miniszter urat, azt érzékeltem, hogy maga a politikai döntés egy közösség számára is lehet meglepetés, mert előtte ott van az a verzió, hogy ez a döntés születik, de ennek a kimondása a mai struktúrából adódóan úgy egy ember döntése, hogy ahhoz egyébként a stáb alkalmazkodik, hogyha csak nincs elvi kifogása ellene és emiatt föláll, de ez a társaság nem ilyen, a miniszter úr nem ilyen, Orbán Viktor pedig úgy döntött, hogy miközben a de közleménye, pontosabban mondva a Városliget Zrt közleményét semmilyen vonatkozásban nem írták felül. Ez az, amit a nép egyébként nehezen ért, és a politikusok meg nem értik, hogy a nép nért érti nehezen. Tehát miközben te jogilag pontosan fogalmaztál, amikor azt mondtad, hogy nincs lehetőség leállítani a ligetprojektet, a politika egy olyan döntést hoz, ami nincs fölé rendelve a jognak, de az ország működése szempontjából egy olyan szituációt eredményez, ahol nem jogszerűtlenül, de nem a jogbetűjének megfelelően, hanem politikai döntést hozva, nem jogellenesen áll fel egy olyan szituáció, amit egyébként sokkal jobb lenne, hogyha egy politikus magyarázna el, mert az ő nem csak hitelesebb lenne, de rá ott vissza is lehet kérdezni. De én ezt értettem meg, és ezt emésztem gyakorlatilag talán 36 órája, miközben te már évek óta ebben vagy, és őszintén remélem, hogy amit itt összedadoktam, számodra egy tízes skálán azért inkább nyolcasra érthető, mint kettesre. Szerintem tízes skálán tízesre értem, amit mondasz. Uh, hogy itt uh, nem a tényekről beszélgetünk, hanem nem. érzésekről beszélgetünk. Hát de tényekről is. beszélünk arról, hogy van egy közlemény, és van egy miniszterelnöki megszólalás, és hogy ezek egyébként a mondandójukat tekintve ellentétesek, de még sincs olyan antagonisztikus ellentét közöttük, mint amit egyébként az emberek a hétköznapokban tapasztalnak. Értem, tehát még egyszer értem a kérdést, csak szeretnék Elfejeztem. egy picit a tények, tények világába válaszolni, mert a az érzésekről. Tehát amiről itt azért kevés szó esik. Mi tartozik a Városliget projektbe, és mi tartozik a városi ZRT így természetesen az én feladatkörömbe is. Feladatunk, hogy Komárom történetének egyik legnagyobb beruházását a trillagerődöt megcsináljuk, felújítsuk, és ott egy színvonalas kiállítás legyen, ha valaki tegnap megnyitotta az indexet, engem is meglepő módon pozitív hangvétet. Néztem is, ész, hogy támogatta -e a városi ZRT, de nincs, címlap, nincs mögötte ilyen. A tetején, de Igen. Hát ugyanannak a hullámvasuknak az egyik uh, állomása, van áradozás egyébként, uh, egyébként ülünk. Ez az egyik. A következő. Építsünk egy olyan világszínvonalú raktárat, ami nagyjából két dunapláza méretű, egy barnamezős területen, a Szabolcs kórház területen, ahol raktározni és restaurálni lehet a nagy közgyűjteményi ö, műtárgyakat. Ez megtörtént. Hagyjuk végre a... Szépművészeti múzeum történetének legnagyobb és legátfogóbb rekonstrukcióját, ez egy nagyjából 13 milliárd forintos, ebből is csak most itt állok éppen a grupa Aréna mellett, ahol irodaházak is vannak a környéken, tisztességes méretű irodaházat is szokás építeni. Újítsuk meg az egykori olofpálmeházat, adjunk neki új funkciót, ez megtörtént, beszéltünk róla Millenau házaként megtörtént. A környék parkolási gondjaira egy 800 fős mégarást építsünk. Ez egyébként egy ilyen by projektnek tűnik, de egyébként egy 800 fős mégarás építése az önmagában egy óriási kihívás és hatalmas feladat. Itt egy ilyen 70%-os szerkezeti készültségben van maga a garázs, és jövő héten, vagy jövő nyáron pedig a nagyközönség számára is meg fog nyílni. És ezen kívül kettő darab nemzetközi nagydíjas épület, a, a Néprajzi Múzeum és a Magyar Zeneháza kivitelezése ebben a másodpercben folyamatban van, és én azt hiszem, hogy még a politikai zajban is kihajlik, Kihallik, hogy tulajdonképpen ezeknek a kivitelezésének a leállítása az nem tűnik életszerűnek, és nem is fog ilyen megtörténni az elkövetkező időszakban. Ilyen szándékot egyébként se e, jogi, se politikai térbe senki nem jelzett, még ha vannak is olyanok a néhányan, akik kétségtelenül zajos kisebbséget képviselnek, magukat ligetvédőknek hívják, akik a legboldogabbak attól lennének, hogyha ezek e, is visszabontásra kerülnének. De gyakorlatban ez nem fog megtörténni. És ezzel a parknak a világszintű megújítása és felújítása, sportpályás, sportpályást, kutyás élményparkhoz és még sorolhatnám, ez megvalósul. Tehát azért ez önmagában a Liget projektnek a, a 70%-a az, az nem érinti ez az egész politikai zaj. Amiről itt beszélgetünk, az igazából a Magyar Innovációháza, Eben neked teljesen igazad van, de ugye ebben a mostani szituációban az a, az a kérdés, és ez korábban is felvetődött, hogy ebben a redukált formájában vajon tekinthető-e majd, amikor kész lesz úgy egésznek, mint nem redukált formájában, és hát ezzel kapcsolatban megoszlanak a vélemények. Én ezt tökéletesen értem, és szerintem erről beszéltünk is, és pontosan, hogy beszéljünk az elkövetkező időszakban is, csak abba szeretnék nagyon tiszta vizet önteni a pohárba, hogy beszélgetünk a Csarnok helyén megépítendő Nemzeti Galériáról, és beszélgetünk a Közlekedési Múzeum helyén egy mm -hmm. rekonstrukcióról, Igen. az Innováció Házáról, és egy 1952-ben elbontott gyerekszínházról, amit nem szeretnék lekicsinni, és egyébként az egyik szívem kücs, csak azért érezni kell, hogy mondjuk lépképében, 40-50-60 milliárdos beruházások árnyékába egy 5 milliárdos beruházásról, 5 milliárdos beruházásról Mekedben betelget... teljesen igazad van, de avval a hosszú szöveggel, amit mondtam, abban inkluzíve azt is állítottam a tévedés minimális és maximális kockázatával egyszerre, hogy az a helyzet, ami ma van 2019. november 21-én csütörtökön 8 óra 22 perckor, az akár 24 vagy 26-ra is, mármint 8 óra 24 vagy 26-ra változhat, közben maga a jogi helyzet nem változik, hiszen azok a tárgyalások, amelyeket adott esetben főpolgármester és miniszterelnök, vagy a közfejlesztések tanácsa folytat, Hozhat olyan változást a liget életében, amelyről ma, ha megkérdezel olyan notabilitást, akinek köze van hozzá, azt mondja, hogy fogalma nincs, miközben a fejében már ott van az, hogy 24-kor vagy 26-kor milyen bejelentést tesz, mit állítanak le, mit bontanak le, vagy a korábbiakkal ellentétben mégis felépítik. És ez a jogosítványod neked nincs meg, mert te ennek a tervnek a megvalósítója vagy, az pedig, hogy mit valósítasz meg, azt a megrendelő közli beled, de a megrendelő nem te vagy. Ezt többi kevésbé azt hiszem jól mondom. Ezt többé-kevésbé jól mondod, mondom, amit én ebben tisztelni szerettem volna. Azt hogy amikor az emberes mentális térképén a Liget projekt leállításáról beszélünk, annak a Liget projektnek a leállításáról, aminek a tartalmát, hogy mit is tartalmaz a Liget projekt, azt egyébként. Csak az igazi innyencek értik, ahogy én a kutatásokat olvasom, szóval hogy erről itt megközelítőleg nincsen szó. Ebben ha... igazad van, de a mentális térkép az azért egy nagyon furcsa kifejezés október 13-a után, mert a mentális térkép az egy olyan térkép is tud lenni, amin a Városliget egyáltalán nem szerepel, csak politikai pártok. Ez pedig egyikünk se akarja a tudomásul venni. Ez kétségtelen, kétségtelenül így van. Én a két épület tekintetében, amiről itt igazából a diskurzus zajlik, kettő és fél mondjuk, akkor a színházal együtt. Tehát az, hogy az egykori, a végén már használaton kívüli Petőfi csarnok helyén épüljön-e egy nagy művészeti múzeum, a Nemzeti Galéria költöző -e ide, illetve egy 21. századi Science Center. Én azt hiszem, hogy itt még Hosszú és küzdelmes időszak előtt állunk, és az, ami igazságnak, tűnik, igazságnak tűnt október 12-én, az nem volt igazság október 14-én, és ami igazságnak tűnik ma, az nem biztos, hogy igazság lesz holnap. Tehát én nem hiszem, hogy ez egy, ez egy lezajlott vita, Ebbe, ebben még azt hiszem, hogy nagyon sok egyeztetés társadalmi egyeztetés, politikai egyeztetés, szakmai egyeztetés van, amit hogyha egészséges mederben tudunk tartani, akkor szerintem ez a Jó, ennek a veszélye nem fenyeget, de gyakorlatilag a mi kettünk együttműködése függetlenül, hogy ez ki hogyan kommentálja, lassan eljut oda, hogyha a politika úgy akarná, remélhetőleg se akarja, akkor te vezetnéd a Kejfejancsit, és lennék a Városliges ZRT vezérigazgatója, de ez mind a kettünk számára rémálom, csak azt mondom, hogy elvileg rövid időre álmunkban meg tudnánk tenni rövid időre álmunkban meg tudnám tenni. Igen, aláírás nem vállalni. Tehát azt mondanám, hogy ez egy olyan álom legyen, ahol papírt nem írok alá. Tehát azt az, az nem teszem. Tehát annak olyan következménye van, azt inkább rád bíznám. De Igen. te csak nyugodtan beszélhetsz a mikrofonba. Kemecsi de Lajos de. nyilatkozó, illetve volt egy e, e, találkozója újságírókkal, és ott két olyan dolog hangzott el, amivel kapcsolatban szeretném a te e, szavaidat hallani, és fél kilenckor egészen pontosan elköszönök. Az egyik az, hogy az Országos Múzeumi és restaurálás, restaur, az országos múzeumi restaurálás és raktározási központ, amit májusban Orbán Viktor miniszterelnök avatott fel nincs fogadókész állapotban, míg a raktározási, raktározási technológiáját szerelik, addig egy papírlapot nem viszünk oda, amíg nem lesz teljesen biztonságos fogalmazott a főigazgató, és így az, hogy ez csúszásban van-e, vagy sem, azt nem lehet tudni, de minden esetre a költözés nem aktuális, és még egy dolog hang el, illetve az nem hangzott el, hogy arra viszont nem tudott válaszolni a főigazgató úr, hogy a műtárgya költöztetésére a projekt gazdája a Városlége zérté, kiírta-e a közbeszerzési pályázatot? Ez a két téma van a következő négy percben. A, ugye május 14-én megünnepelhettük azt, hogy ez a ezer négyzetméteres épület komplexum, mint épület elkészült, ennek az átadása történt uh -huh. meg. Ezt követően pedig erindult az épület felkészítése a három nagy közgyűjteménynek a befogadására, ugye a galéria, a szépművészeti múzeum és a néprajzi múzeum gyűjteménynek, 350 ezer rabos műtárt a befogadására. Ebbe beletartozik az, hogy pontosan az a szemére szabott raktártechnológia, pontosan az a szemére szabott technológia nak a beépítése zajlik és inkluzíve közben ütemezetten. Ezek az aktorok, ezek a közgyűjtemények és ezeknek a különböző kutatói, azok költöznek be. Uh -huh. hát ez egy organikus, egy folyamatos dolog, ebben azt hiszem, hogy semmilyen újdonság nincsen. A másik kérdésedre pedig azt tudom mondani, hogy a Városliget ZRT, mint logisztikai szolgáltató, mert ez is hozzánk tartozik, ugye az egykori közlekedési múzeumot is mi költöztettük el a szép művészeti múzeumot és a felújítása alatt mi költöztettük el itt, azért, több tízezer műtárgyról van szó. De az egyik legnagyobb költözés, az valóban a műtárgy darab tekintetében kiemelkedő közgyűjteménye bíró néprajzi múzeum, hogy van Ebben a másodpercben keret közbeszerzésünk már jó régóta lefolytatva arra vonatkozóan, hogy a szállítmányozása, illetve az időszakos raktározása meg tudjon történni ennek a gyűjteménynek. Ennek van egy pontos logikai menete. Egyetlen egy dolgot tudni kell: született egy kormányhatározat menet közben, a Stendul Program harmadik üteméről szóló kormányhatározat, majd ennek a módosítása, technikai dologról beszélgetünk már, mint valószínűleg a hallgatók számára, ami. A Néprajzi Múzeum Kossuth téren található fő épületének a kiürítéséről is szól. Igen. Mert hogy oda, hogy oda ugye a kúria költözik vissza. És itt került egy időnyomás a rendszerbe, ezért kellett uh, újra szetapolni az egész költözést, ezért kell időszaki raktárakat is beilleszteni, mert az eredeti elképzelés az volt, hogy amikor főigazgató úrék elhagyják a kosutéri épületet, onnan már egyenesen a Néprajzi Múzeum új épületébe tudnak menni, tehát valamikor ez 21 év végén tud megtörténni ehhez képest a valóságot. emiatt változott a logisztika? Gyorsabban kell onnan kiköltözniük, mert kormányzati cél jelenleg a kormányhatározatokból levezethető. Most egy ez cél. azt jelenti, hogy ez két költözés? Mert hogy lesz Bizonyos... egy átmeneti bázis? Bizonyos műtárgyak tekintetében, igen, bizonyos műtárgyak esetében Eszperzi, nem ez, ez egy. Jó. Szóval egy temp raktára kell ehhez néhány hónapra biztosítani. Ez mikor lesz aktuális? 2020-ban már megkezdődik a műtárgyaknak a mozgatása. De tekintve, hogy itt igazából az igazi nagy munka az a műtárgyak mozgatására való előkészítés, uh -huh. azoknak a leltározása, csomagolással. tehát onnantól kezdve, hogy bent van egy dobozba, hogy ezt most időszakosan leteszi-e az ember egy külső raktárba, vagy egyenesen a teherautóval elmegy az umrk ba vagy elmegy a éprajzi múzeumban, ennek, ennek a jelentősége az, az relatív kicsit. Tehát, hogy ebben nincs különösebb kérdés. 8 óra, 29 perc, 40 másodperc van. Köszönöm a beszélgetés, és még egyszer elnézés a csúszásért. Én köszönöm. Legküzdebb igyekszem pontos lenni. Szia! Okay, szia. Gyorgy Benedeket hallották a Városlége ZRT vezérigazgatóját, a beszélgetést a Városlége ZRT támogatta. them.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 Értheted, ha még nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk, és meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Jó reggelt kívánok, Fiala János vagyok. Jó reggelt kívánok. Ma volt egy beszélgetés Hia Krisztiánnal az Újpest Média leváltott főnökével, akit elmozdítottak a helyéről, ő úgy gondolja, hogy politikai okokból én nem lettem ezügyben száz százalékig meggyőzve, de arról igen, hogy úgy tűnik, hogy méltatlan körülmények között. Ennek a Facebookon egy jobboldali közösségben, mert hogy Újpesten van jobboldali és baloldali Facebook közösség, hogy ez jó-e, vagy rossz, ezt most tegyük félre, van, miközben valóságból elvileg és gyakorlatilag is szerintem egy van. Ebben a közösségben kommentálják, alapvetően szomorúan, szerintem nyomdafestéket inkább tűrő, mint nem tűrő módon, és ezt mondja egyébként egy a kormány iránt egy tízes skálán nem tízesre elkötelezett ember, én korábban liberális ítélőszéknek voltam nevezve, ha habár azóta kétségtelen lettek konzervatív jegyeim, de azért továbbra sem vagyok egy a NER irányában elkötelezett. Valaki különös tekintete arra, hogy Kövér László után tudom szabadon, hogy nincs NER, hanem mit is mondott, paranója van, és akkor már a paranójának vagyok inkább részese, mint a ner tehát ez csak a hozzáállásom okán mondom, de ebben a Facebook közösségben ezt csak megjelenik Szabó Zoltán dk politikus, aki azt írja, már akkor, amikor eléggé kifejlődött a beszélgetés, hogy imádom, amikor a jobbos bagásnak ömlik az orra vére, és onnantól kezdve számomra az egész újpesti média története másról szól, mint előtte. És valójában a példabeszéd nem áll messze, mert én ráadásul ugye együtt dolgoztam Winter Montel Zsoltal, és ez most szünt éppen megdéli Tibor győzelme után, tennap vettem fel a felmondó levelemet, és ráadásul ott voltam a népstadionban, a puskás arénában, de amikor ez az esemény zajlott, én egy VIP vendég voltam, és eléggé elítélhető vagy nem elítélhető módon megfelelő rész aláhúzandó a VIP-ben voltam. Tehát mire elmentem, kimentem és elkezdtem nézni a meccset, addigra a himnusz hangzott el, és a barátnőm szólt rám, hogy ne Orbán Viktor felé nézzek, mert vesz a kamera, és viselkedjek rendesen, és rendesen viselkedtem, még énekeltem is a himnuszt. De arról, amiről ez a polémia folyt, abból egy-egyben az egyben kimaradtam. Miközben ott voltam, ennek a hangja a vibe, ahol egyébként nem volt zene, egyáltalán nem szűrődött be. Ugye a foglalkozásomból következően én nagyon rosszul állna nekem, ha süket lennék. De azt még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy miközben én nekem egy tízeskálán tízesre nem áll módonban kiállni az Újpest média mellett, mert azt nem ismerem olyan mértékben. És nem áll módonban tízeskálán tízesre elítélni azokat, akik megváltak furcsa módon az ottani alkalmazottak egy részétől. De a Kejfejancsi hangja arról szól, hogy nem tud ott olyan dolog történni, ha csak ott is nem következik be atrocitás, ami kiválthatna egy egyébként a csatornázási művek felügyelőbizottságába került korábbi aktív politikusból olyat, amiben azt mondja, imádom, amikor a jobbos bagásnak ömlik az orra vére, és ez ki lehet cserélni arra, hogy imádom, amikor a balos bagásnak ömlik az orra vére, semmi or, ömlé, or, orból vol, való vérömlésnek én nem tudok az imádója lenni, és ez annyiban vetíti előre a mi kettőnk beszélgetését, hogy mindaz az indulat és lendület Amely margon kívül megjelenik itt a nélkület számmal kapcsolatos viselkedésben, a számomra is torzító jelentőség, gű, és aki azt mondja, hogy én a fától nem látom az erdőt, azzal nem vitatkozom, bármennyire is furcsa, az újpesti médiából számomra a szabó Zoltán beírás marad meg, és a stadion meccsből pedig ez a polémia, Miközben mind a kettő alapvetően másról szól. De még mielőtt ehhez hozzászólna, vagy hozzászólnál, majd eldöntjük, hogy tegeződünk, vagy magázódunk, egy bemutatkozást szeretnék kérni. Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak. egy reggelt vagyok, a mandinár főmunkatársa. Emellett politikájából doktorálok a pázmányon. Ez talán a legtömörebb. Életkor. 36 éves vagyok. Családi állapot. Nőtlen, Mugrád megyébe születtem, Budapesten érek. Voltam e 9 hónapot ösztöndi a New Yorkban, egy hónapot Kolozsváron, fél évet Krakkóban. Azt kérdezem, hogy egy tízes skálám, az én alapvetésem, amit nem röviden, de talán nem is túl hosszan elmondtam, az mennyire volt érthető? Szerintem abszolút érthető volt. Bár én sem ismerem az Újpest médiát, úgyhogy nem láttam de, ezt a... Oké, okay, de ma, magát a jelenséget, hogy abból megmarad ez, a másikból meg megmarad ez, az vehető. Ah, persze, Még asszolút. akkor is, hogyha ez egyébként valójában maga a tükrö, hiszen ott az esemény a fontos, és a másiknál is az esemény a fontos. Miért A fölé, Igen, hogyha a fölé nő egy másik, azon önmagában elgondolkodik egy ember, hogy vajon minek a következtében jut a gondolkodás a tévútra, vagy nem tévútra, de miért e, látja így ezeket az eseményeket. Tegeződni fogunk, vagy magázódni? Azt de ne tőle kérdezz, tőle. hogy melyikünk az idősebb, az én vagyok, tehát jó, akkor tegeződni fogunk. Azt kérdezem tőled, ott voltál-e a meccsen? Nem. Azt kérdezem tőled, hogy magával az eseménnyel kapcsolatban, amiről kialakult Benyó Rita Facebook oldalán a beszélgetés hogyan értesültél, és itt megint el kell mondanom még egy dolgot, ami nagyon fontos, hogy én benyúrítam, munkatársa vagyok az ATV-ben, de még ennél is jelentősebb, hogy a Filippovval nekem egy ilyen barátságszerűségem van, csak azért nem mondom, hogy barátság, mert az én életkoromban az ember már nagyon nehezen barátkozik, ez olyan, mint az első szerelem, azért az már általában nem az én életkoromban szokott bekövetkezni, és én ezt nem szeretném megtagadni. Tehát, hogyha mellettük állok, vagy kritikát mondok róluk, akkor ezek az érzelmek feltétlen befolyásolnak engem, és ezt minimálisan sem szeretném elhallgatni. A Benyúrita nagyjából ugyanakkor járt a pázmányra, amikor én nem ugyanaz a folyamon áll a fölöttem talán, de azóta ígyszerről végül ismerjük egymást úgy, hogy én ezt Szerintem tovább az öltözéket nem kell igazgatni. Az a kérdés, hogy te egyébként amilyen levelezésbe kerültél, magáról a kiváltó eseménnyel, hogyan kerültél tisztába, milyen módon tudtad meg? Hát mindenki. Hát, szerintem a, a közélet élők nagy többsége az, az, az nagyjából figyelte a Puskás Aréna körüli ügyeket főleg azon a pénteken meg az utána levő uh -huh. hétvégén, és uh, arra lettem figyelmes, hogy, hogy uh, azt talán, talán amikor Gábor írt az Inkáx egy, egy, egy cikket, amiben, amiben uh, közül, hogy ő már csak az él is üve maradt tiltakozásképpen, hát jó nyugodtan, ő. Uh, de, de és utána számos uh, um, baloldali liberális, nem tudom, is, is, is, ismerősöm írt a kív, meg láttam máshol is, uh Miklósi előseim. Gábor, tehát ott van egy íbetű. E azt kérdezem tőled, Igen. hogy annak van-e jelentősége? Időnként hogy tudok... ők, a uh, hogy, hogy Jó, ők nem is a én... nem hallották, okay, és, de, és nem tudják uh, uh, Időnként tudok úgy kérdezni, mint egy ügy, és sokkal rövidebben, mint ahogy elkezdtem. Uh -huh. uh, azt kérdezem tőled, hogy uh, annak van-e jelentősége, hogy az első kvázi, hangsúlyozom, kvázi mérvadó cikkhol jelenik meg? Biztos, de, de az, azért az csak ez fontos is, dolog, szerintem. hogy vajon az index megelőzte a többieket és lett egy origó, mármint nem origó, hanem kiinduló pontja valaminek, vagy pedig uh -huh. nem? Ezt el kéne tudni hát, dönteni? Talán szerintem megelőzte az a tippem. Szerintem is? van -e ennek jelentősége? Talán ilyen inspiratív jelentősége lehet, hogy van, hogy, hogy akkor egy csomóan kiírták, hogy tehát ilyen, hogy elindította a nem tudom Uh, Oké, okay, rendben. <laughs> rendben van. Uh, én azt szeretném, de nyilván ennek van egy adag, adag véletlen faktora is az. Ez így van. Uh, azt szeretném neked elmondani, hogy én az elmúlt időben tegnap szkvasolni, tehát azt mondta a Filip, hogy inkább szkvas, én mondtam, hogy ping mert hogy az nem akkora ütés, de sokkal gyorsabb, tehát így váltogatom a véleményemet különböző ügyek kapcsán, nem látva, hogy kik vannak mögötte, tehát nem egy is ugyanazon dologban váltogatom a véleményemet, hanem a nép, akik pártokban gondolkodnak, vagy oldalakban, azt látják, hogy 15 ügyben hétből az egyiknek ítélek, ítélek, hát fogom a pártját 8-ban meg a másiknak, és nem tudnak vele mit kezdeni, mert azt feltételezik rólam, hogy nekem 15-0 arányban kéne állást foglalnom, miközben én ügyek mentén teszem le a voksomat, és nem pártok mentén. Ennek azért van jelentősége, mert miközben uh, a Facebookon való levelezéstől ámultam-bámultam, szeretném elmondani, hogy legalábbis ami tegnap éjfélig volt, addig mindent elolvastam az égegy a világán, az be kell vallanom, hogy az index megint tett annak érdekében, hogy a cikke megszólható legyen, mert én Miklós Gábornál is öregebb vagyok, és valószínűleg régebben vagyok a médiában. A közszolgálati médiában a 90-es évek elején rá kellett arra jönnöm, hogy vannak olyan dolgok, amelyekre nekem akkor is tekintettel kell lennem, ha egyébként azok nekem nem tetszenek. Tehát akár ki is fejezhetem azt, hogy nem tetszenek, de le kell tennem a nagy esküdt az ügyben, hogy én ezt értem. Na most az, hogy nincs közszolgálati magyar rádió és nincs közszolgálati magyar televízió, a szó közszolgálati etos értem, az megint kiderül a mostani helyzetből, mert ha arra gondolok, hogy vagy azt kérdezett tőlem, hogy oké, okay, rendben van sokat duma, de mondjál valamit, hogy ezt te mire alapozod, akkor meg tudom mondani a második bekezdés első mondatára, ahol Miklósi Gábor azt írja, végül arra jutottam, hogy azért akarok ott lenni a puskás nyitó meccsén, hogy próbára tegyen magam és ebben benne van a teljes indexci kritikája. Ezek után nem kellett volna semmit se írni a Facebookon, és nem kell hozzá nélküled. Ha azt kérdezett tőlem, hogy én miért mentem el a puskás, be a, a meccsre, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a meccs miatt. Mert én nagyjából másfél hónappal ezelőtt láttam a stadiont, mert megmutatták nekem. Én akkor két órát jártam olyan helyeken, ahol mások nem jutnak el, mert ilyen máslista voltam, vagy ilyen kivételezett. Én oda kizárólag azért mentem el, és hívtam el a barátnőmet, mert szerettem volna megnézni a meccset, mert nem vagyok egy rajongó, de a focit szeretem, és abban bíztam, hogy ebben a fantasztikus hangulatú mérkőzésben, amit nem tagadott meg a jelenlévő közönség, mert a közönség sokkal jobb volt, mint a magyar válogatott, láthatok egy magyar győzelmet, hát ebből bejött a fantasztikus közönség, és kikapott a válogatott őszinte sajnálatomra, és Fürjes Balázs, aki az én meghívón volt, azt írtam neki, köszönöm a meghívást, sajnálom, hogy kikaptunk, de az tuti! Ba meg, az tuti! hogy nem azért mentem ki, hogy próbára tegyem magam. És kikérem, magam anna, a, a, kikérem azt, hogy valaki egy olyan cikket írjon, ahol a saját próbára tevését írja meg, mert az engem nem érdekel. Ebben lelem én az egésznek a magvát, miközben az a beszélgetés, ami ott folyik a nélkület kapcsán, az szerintem oldalvíz. Az ennek a következménye, ennek a mondatnak. Oldalvíz, igen. Egyébként én szerintem a... A Miklós Gábor cikke az jól mutat egy ilyen ideges hozzáállást, amikor volt a Borkainak ez a botránya, meg a választások előtt a Vidózs botrány. És meghirdetett a választások előtti péntekre egy sajtatájkoztatót. Igen. Aztán lemondta. Mind a kettő nagy politikai érzékre van idézőjelben, hogy meghirdett hogy aztán le is mondta azonnal. Pontosan 6 órára volt meghirdetve. Igen, igen. Az Index itt egy cikket arról, hogy, hogy, hogy hát nyilván hogy, hogy haragítsuk magunkra az újságírókat, hirdettünk egy sötetekosztott győrbe, aztán közben utomának le mondjuk, vagy nem uh -huh. tudom. De ezt az index, erről írt egy, egy bazi hosszú, emlékei szerint egy, vagy egy, hát nem tudom bazi de hogy itt hol egy cikket, ami amit jó ideig tartottak az oldalon, hogy most basszom el ott álltak a borkaira, ami érthető, de így. De, de hogy így nem szokás ennyire kirakadba rakni az újságíróknak saját magukat a normális esetben. Szóval mint egy kicsit túlságosan magukról szólna az indexnél a a, a Jó, az Indexnek nem. van egy Index nyelvezete, egy, és igen, az a kérdés, hogy az Index nyelvezetre egyébként ugranak-e? Meg kell mondanom őszintén, hogy egészen addig, eh, egészen addig, amíg nem találtam magamra, és ez elég sokáig tartott, hosszú ideig élt bennem megfelelési kényszer, és ma sem vagyok a megfelelési kényszertől mentes. Annak idején a Ligeti Nagy Tamás által vezetett Bliknél, vagy a Csillag János által eh, uralt Magyar Narancsnál nagyon sok olyan problémám volt, hogy magát a cikk jól írtam meg, de a véleményük szerint az egyik nem volt eléggé blikkes, a másik pedig nem volt elég magyar-narancsos, én pedig azt mondtam, hogy számomra az, hogy megírjak valamit tényszerűen fontosabb, semmint hogy nyelvezetét tekintve megfelelek-e az elvárásoknak, különs tekintettel arra, hogyha egyébként magát a tartalma sokkal fontosabbnak találom a nyelvezetnél, amely nyelvezet egyébként, mint az Index ezután is bizonyította, félre tud vinni egy egyébként fontos témát. Ezért hangsúlyozom Újból a közszolgálati magyar rádió és a közszolgálati magyar televízió hiányát, amely tényekről objektíven, tűmondatokban e, valósághülyen tájékoztatna. Aztán lehetne 500 origó és 500 index, de amikor index és origó van közszolgálati magyar televízió helyett, amely a maga módján origó vagy index mindenki eldöntheti, azt én kétségbejtőnek találom különös tekintettel arra, hogy az a mondat, amit egyébként írt Miklósi Gábor, az szintén egy tízes skálán tízesre nem a száj, az én szájom ezzel szerint való, mert én, amikor oda kimentem, én a helyszínen nem a NER legfontosabb szentélyének ceremoniális felavatását láttam. Tehát azt gondolom, hogy aki úgy megy oda, hogy a NER legfontosabb szentélyének a ceremoniális felavatását látja, az eleve olyan elfogult állapotban kezd neki a mondandójának, mint ahogy ő ezt egyébként megtette, mert megírta, hogy fantasztikus volt a hangulat, nagyon tetszett neki az építmény, de ahhoz már vissza kellett vennie abból az indulatából, hogy mit is keres ő ott a NER legfontosabb szentélyének ceremoniális felavatásán, amikor egyébként ő a ner nem híve és Igen, nem tagja. Ilyen, ilyen, ilyen személysekasszadásos cikk volt, de tulajdonképpen szerintem ez egy felesleges probléma volt az ő részéről, mert, a, mert hogy a, a, a, a Puskás Ferenc aréna a, a, az nem azért épült, mert stadionépítő van az országban, vagy nem csak azért, hanem mert volt egy névstadionunk, ami lerobbant. Jó, csak Tehát, azt is hogy meg, hogyha lett nem volna... lett volna a nélküled, csak ez megjelent volna, ez is elég lett volna, ez is olaj lett volna a tűz. Ez Ebben a nélküled már csak megy a torta tetején, de a torta nem ez? Minden esetre, ha, ha, ha, ha a kormány az előző tíz évben csak ezt stadiont épített volna, és ez, e ez lett volna, hát, hogy, hogy a négy helyére kellett építeni valami korszerűt, egyszerűen is, Jó, de, hát de mit kezdesz nem. azzal? Én előtted a Városliget ZRT vezérigazgatójával beszélgettem, arról a Városligetről, amely egy konkrét tér, de valójában egy politikai szimbólum. Ugyanúgy politikai szimbólum, mint ahogy a puskás aréna is, és Budapesten jóformán mindenhol politikai szimbólumokba bukkanunk, vagy botlunk föl, miközben azok valójában nem azok szerintem, így nem lehet élni, tönkre ízljük a igaz. saját életünket ezáltal, de nem a jobb oldal teszi tönkre, és nem a bal oldal, hanem közösen. Igen, igen, igen. De ez hogyan megszüntethető? Mit csináljunk azzal, aki egyébként a stadion építési program ellen van, és ennek következtében úgy ül oda le, hogy ő egy, a NER szentélyének ceremoniális avatásán van. Magyarul eleve ellenséges a hozzávaló állás, amiközben én nem szavazok a Fideszre, de mégsem a NER legfontosabb szentélyének ceremoniális feladatásán voltam, és ebből adódóan majdnem olyan ellentét van közöttünk, mint a Montagú és Kapul egy család között. Ez hogy lehet? Feloldani. Hát fogalmam sincs, hogy ezen kívül esetleg, hogy elmondjuk neki, hogy vagy speciál ez a stadion, ezt mindenképpen ez meg kell építeni, mert hogy a, olyan nincs, hogy a, a nép stadion helyére nem építünk semmit felújítani, hogy nem lehetett meg, úgy volt az egész de, struktúra. meg azt mondja, hogy akkor ebben mi került 190 milliárdba, mint Márkus László darabja, ahol ő szétszed egy ja, futáltal, hogy hát, hát, mi kerül, hogy áram hát, ezek, ezek forintban. Összefasonlítani árakat, de már nem vagyok ott van, de a másik ötletem az, hogy nem kell elfogadni a vifegyet, amit kap. Egyébként az index főszerkesztő, ugye, az volt a cikben, hogy az index főszerkesztője, az már régen megvette a családjának a helyet, azért odaadta a vifégyet a Mikrosi Gábornak, tehát a Mikrosi Gábor főszerkesztőjének nem voltak ilyen uh, uh, személyiségintegritási problémája az, hogy kimenjen egy stadionba. <laughs> Igen, nézni? de itt, itt ez a fajta együtt gondolkodásunk megszűnik, mert azt kérdezem tőled, hogy én aki azt se tudtam, hogy ez a nélküled volt, mert ugye nem hallottam. A címusz alatt meg úgy viselkedtem, hogy viselkedni kell, ráadásul ott volt anyukám helyett a barátnőm, aki mindjárt rám szólt, otthonosan éreztem magam, mindjárt fiatalodtam évtizedeket, és haptákba vágtam magam, addig is haptákba vágtam magam, de nem elég De mit kezdünk azzal a jelenséggel, hogyha veszünk egy ceremóniát akkor a ceremóniában megjelenik egy olyan elem, és nem ennek a stadionnak az 50. meccsén, hanem az elsőn, ahol egy olyan elem jelenik meg, ami egyébként elvileg egy hivatalos ceremóniának az ember nem gondolná részének, ha egyébként előtte szavazni kéne az ügyben, hogy ez az elemot megjelenik-e vagy sem. Hiszen ez az elem egyébként korábbi válogatott mérkőzéseken miért nem volt jelen? Ennyire nem értek a folytő, nem tudom. Hogy De ez nem a fociról szó. De figyelj, itt, itt, itt elvesztettem a szimpátiámat, itt nem arról van szó, hogy ellened vagyok, csak azt kérdezem tőled, hogy honnan kéne tudni bárkinek azt, hogy itt most ez következik, amikor ez egyébként nem része a ceremóniának. Én nem tudom, hogy bárkinek tudné, ugye én nem voltam ott egyáltalán az Én egészen... ezt értem de nem hiszem, hogy bárkinek tudnia kellett volna, hogy ez következik. Én ott. ezt értem, ha viszont nem tudja, Interess. és azt gondolja, hogy ez, ahogy korábban, itt se kéne, hogy része legyen, akkor miért van számára egy kvázi viszonyulási elvárás azok részéről, akik viszont tudják, miközben lehet, hogy ők számszerűen többen vannak, de ők se tudták, hogy ez el fog hangozni ők se, de milyen bizonyolási jelvárásra gondolt. Hát, hogy azok, akik az egészen nincsenek, hát az az melyik... a, de aki azt se tudja, hogy ez elhangzik, és amikor elhangzik, azt se tudja, mm -hmm. hogy mi hangzik el, hogy ő egyébként tudja, hogy ehhez hogy kell viszonyulni. Ön nem hiszem, hogy hát, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy tudja kéne, de hát most ha belegegézek, gondolom magam egy ilyen helyzetben, akkor valószínűleg látnám, hogy van valami de mindenki feláll, felállok, aztán csak nem maradok, vagy nem tudom, hogy Nyilván sok helyes pontára elképzelhető. Úgy csak akkor gondolj tőle. bele, hogy tételezzük fel, hogy én, aki nem gondoltam ezt egy ceremoniális eseményének, a NERSZENTÉ-nek. Még belőlem is valószínűleg ez a szituáció ellenérzést vált ki, ami egyébként nem egy nagy kusz belőlem pillanatok alatt ellenérzést kiváltani, amikor azzal szembesítenek, hogy itt most egy olyan esemény van, ami egyébként ilyen eseményeknek nem szokott része lenni, most egyszer csak szembe jön velem, és nem elég, hogy váratlanul jön szembe velem, még úgy is viselkednem kéne, ahogy egyébként nem szoktam, nevezetesen nem ülhetek a seggemen. Hát azért fontos, hogy olyan nem mindig ülnek az emberek a. Segjükön, de bárki a, de a himnusz alatt nem is ülnek, mint hogy ö, ö, ö, nagyon értelmesen és okosan nálam, sokkal szakértőbben, mert jobban értenek a az elmondták, hogy egyébként a Liverpool hímnuszát se éneklik el Arsenal meccsen, leszámítva, hogyha nincs oda Liverpool. Oh. És miközben egyébként ezzel a közösségről lehet tudni, hogy máskor előfordul vele, hogy ezt elénekli, egyébként nem tudunk arról, hogy más válogatott meccsen, mikor hangzott el ez utoljára, kiemelten egy olyan esemény alkalmával, ami egyébként egyben stadionavató is. Azért erre valamilyen módon mégiscsak választ kéne találni. Hát szerintem a nélkület című dal, ami ugye az ismerős arcok zenekarnak a, a slágere, talán az egyetlen kicsit szélesebb körül is ismert e, dala, az ugye ezen túl, hogy az ismerős arcoknak a, a slágere e, betölt két funkciót. Az egyik az az, hogy, hogy nagyon gyorsan elterjedt a kárt mint egyfajta ilyen határon túl magyarok és, és, és kispágyarországi magyarok közti összetart, a nemzeti összetartozást kifejező dal, de eznek nem volt semmi hivatalos, hát egyszerűen csak így népszerű lett. Én rengeteg olyan, nem tudom, szimpla, baráti összeévetelen volt a Merdélytől ahol a Heleza spontán módon előkerült, és erre úgy mondjuk úgy, hogy használják, vagy, vagy, vagy szeretik énekelni táboroktól, nem tudom, eddig. Másrészt nyilván ott van a Szerda hely, a DAT, a Csalóközi Magyar Csapat, ami, aminél ugye ez a csapat himnusz. E és, és azt mondja, hogy ez a két funkció, hogy ez a csapat himnusza, illetve egy ilyen össztapozás kifejező dallá e nőtte ki magát, ez a két funkció. Tisztelmű. És azért valaki azt gondolta, hogy, hogy, ezt értem, hogy legyen azt a... az a... Valaki, aki ezt jól beszélsz, de az a valaki, aki ezt kigondolta... Nagyon jó beszélt de az a valaki, aki ezt kigondolta, annak ezeket a gondolatokat el kellett volna mondani. a még egyszer mondom, döbbenetes, hogy én ott voltam, és ebből kimaradtam, mert nem voltam bent, hanem kint voltam, vagy nézőpont kérdése uh hogy -huh. mi a kint és mi a bent. De azt kell, hogy mondjam, hogy miután ez... A kötelező szertartásnak, az addigi kötelező szertartásoknak nem volt része. Ennek következtében egy olyan elem, amelyről egyébként én se tudtam. Én az ismerős arcokkal megmondom neked őszintén, egy TV eseményen ismerkedtem meg, amikor olyan mértékben soroltak a baloldalhoz, hogy ma már egyáltalán nem sorolnak annyira, és az ismerős arcok valahonnan engem megismert, miközben én nem ismertem őket, ez 8 vagy 9 évvel ezelőtt történt, kaptam tőlük CD-t, és mondták, hogy nagyon szeretik a műsoromat. Én kurva zavarban voltam, meg fogalmam nem volt, hogy ők kicsodák. Természetesen nagy tisztelettel néztem rájuk, meg örültem, hogy kaptam CD-t, vagy további CD-ket is kaptam. Fogalmam nem volt a miben létükről. Menet közben tudtam meg. A nélkület című szám úgy volt meg nekem, hogy közben soha se hallgattam. A dacsal tisztában voltam, hogy ez micsoda, de hogy ott ez elszokott hangozani, Azzal se voltam tisztában és én kifejezetten az a pali vagyok, aki, ha egy ceremónia van, és annak egyébként ez hagyományosan nem része, és szembe jön velem, és várnak tőlem valami kötelező magatartást, legyen az bármilyen, ha, ha én rózsavolnék, ha tudom is én, vagy bármi, ugyanilyen ellenérzést mutatnék, mert azt mondanám, hogy miért várnak el tőlem valamit, ami egyébként egy közösségnek fontos, de a teljes közösségnek annak Amik, akik ott azért vannak, hogy a stadion avatónak legyenek a részesei, ez egy másodlagos szempont. Hogyan nőhet rám egy másodlagos szempont, amikor az elsődleges a csapatgyőzelme, és előtte a himnusz eléneklése, bár el tudnám énekelni spanyolul az urugvái himnusz, de azt nem tudom. De az összes többi az egy járulékos dolog, és a járulékos dologhoz való hozzáállásom ugyanúgy másodlagos és járulékos, mint ahogy azok a dolgok is járulékosak, itt pedig fölém nőttek a járulékos dolgok. Értem. Szerintem nekem az a tippem, úgyhogy nem voltam, azt mondom, hogy ilyen elvárás nincs, csak tehát, hogy, ahogy mit tudom én, nincs hivatalosan megfogalmaz, hogy kötelező felállni, vagy... vagy vagy bárkit ott akkor. Jó, de akkor benneket, meg, hogy csak ő az ő a kérdés, hogy aki az, így viszonyul. Oké, de aki így viszonyul hozzá, és azt mondja, hogy ez meg mi. Mert ugye, ha ott vagyunk a benyónál, aki már elmúlt húsz éves, szól a kölcsei himnusz, és azt mondja, hogy baz meg ez micsodát, akkor azt mondod, hogy hát, eddig te hol értél Hát ez a himnusz. És ráadásul ezt a kérdést sem most egyet fel, hanem már azt követően, hogy elénekeltem. De ez nem a himnusz. Hm. Mégis erre a közösségre, és azoknak a tagjaira úgy nézre a másik közösség, hogy te megszentségteleníted a nekem fontosat, miközben a másik azt mondja, hogy elnézés, nem tudom megszentségteleníteni, mert azt se tudtam, hogy ez neked fontos, mert a létezéséről sem voltam tisztában. Tehát úgy esik egymásnak két társaság, hogy közben gyakorlatilag, ugye mindig az szokott lenni, hogy bevezetés, meg tárgyalás és befejezés, de ebből a bevezetés úgy, ahogy van, kimaradt, mindjárt a tárgyalás, jött tömegverekedés. Hát igen. én szerintem, hogyha mondjuk a Miklós Gábor nem írja meg ezt a cikket, és talán nem írják ki sok, néhányan ö, ö, ö, ilyen közéleti személyiségek vagy újságírók, hogy ö, ők is most először, ö, amivel sem baj nincsen, mindig akadnak ilyen, és is biztosan millióságen, amit nem ismerek, ö, ö, akkor szerintem ebből az egészben nem lett volna ilyen, Ilyen ügy, én és akkor értem, nem éreznék azt, hogy értem. utólag valaki kötelezőnek tartják, hogy föl kell Én ezt értem, állniuk. de most ott tartunk a szabozoltánál. Én azt mondtam, hogy én nem tudom, hogy jogszerű volt-e, vagy úgy tűnik, hogy jogszerű volt, és hogy politikai okokból rúgták ki az újpesti sajtómunkásokat, nem tudom, de hogy folyjon az óra a vére, nem. Itt se tudom eldönteni, vagy inkább itt jobban el tudom dönteni, hogy a benyúrítának és csatlakozott részeinek volt-e oka csodálkozni, de az az indulat, amivel rátámadtak, az egy jobboldali Szabó Szoltán az én szememben. Foljon az hát, orrotok vére, egyébként képesek vagytok azt kifogásolni, ami nekünk szent és érhetetlen, amire ők azt mondják, hogy ez rendben van, csak mi azt se tudtuk, hogy ez neked szent és érhetetlen, mert azt se tudtuk, hogy ez van. Hát én, én biztosan támadtam rá, így nem láttam az összes kommentet, mert én szombat késő estig követtem a beszélgetést. A cikket beszélgetés, a bandinerben mégis erről szól? Igen, de én szerintem nem támadtam neki úgyis az óravére, elkezdtem elmagyarázni, hogy ez mi. Hát az első kommentem annyi volt, hogy hogy ez a dalmi csoda teljesen, nem tudom, objektív jelleggel, és akkor utána arra, úgy állt állt az, a, az, a, az a mondat, mert egy balli firkászkörökben áthatóan nem értik, és nem is akarják értelem nélküled jelenséget. Játszák a durcás, sértődött értelmiségi, csak mert ők még nem hallották, és ez nem a hivatalos. Egy jó részük egyébként arra sem állnak föl, mert úgymond nacionalista és Isten van benne lelkük rajta. Ez azért mégiscsak egy kvázi Szabó Zoltán. Nem, szerintem egyáltalán nem. főleg a, főleg a a korábbi uh, megjegyzéseimet tekintve. Tehát ez, ez már a, ez a cikk végén van, ugye, Igen. amit egy nappal később konkudáltam. Ha megnézzük, hogy, mi, hogy nézett ki a beszélgetés uh, nagy része Szobateste, ami a cikkben ne fölött a bekezdés fölött van. Akkor ott látszik, hogy... De drága, drága szilva, Gergely, Szilvai Szilvai Gergely az milyen dolog, hogy ez hogy, érted, hogy ez a te leírásod, és akkor lenne egy indexes leírás, és a kettőt valaki elolvassa, akkor, akkor ugye arra kellene, hogy kéztetést érez, hogy elolvassa mind az 540 kommentet, nem tudom tegnap ennyi volt, most nem tudom mennyi van, mert egyébként azt mondja, hogy ezek olyan homlok egyenest ellenkezőjét állítják egymásnak, hogy hol lakik a valóság. Tehát akikkel én beszéltem, és akik érintve voltak ebben a szövegben, azt mondták, hogy szerintük ez nem azt tükrözi a Mandinere, mint ami volt, hanem azokat az elemeket válogatja ki, ami a Szilvai Gergely számára a fontos elemek, és egyoldalúan, vagy ha nem is egyoldalúan, de tendenciózusan válogat közülük. Hát aki meg akarja nézni fölmert, mert azt hiszem, ez egy nyilvános szed, egy nyilvános kommentfolyam, mindenki meg tudja ítélni magának, én azt állogattam, egy, am, ameddig én részese voltam a, a, a beszélgetésnek, én azt a részt ö, tettem át anonimba, és előtte egy-két mellékes más által oda tett megjegyzést ö, nem tettem maximum bele, tehát nagy részt a, a meg az én hozzászólásom. Uh, vagy, vagy, Ló, csak ez azt éltem az meg, el, de... hogy az egész számomra az egész olyat, ami az, az, Ezt a részét értem, de én azt éltem meg, mintha az egész az index színvonalára süllyett volna, mármint a tekintetben, hogy hangulatkeltő. Tehát itt egyébként olyan ember, aki józanul szólalt meg, hogy gyerekek, most mindenki lépjen kettőt hátra és tisztázzuk azt, ami itt van, ilyen nem volt, itt indexesek voltak, és indexesek természetesen idézőjelben, és közben a valóság el is veszett az a kérdés, hogy hogy tudod te anyázni azt, ami nekem fontos. A másik meg azt mondta, hogy hogy valamit, amiről azt se tudtam, hogy létezik, és ugyanakkor most kötelezőnek állítjátok elém. És közben mind a két fél a maga módján kihagyta azt az elemet, ahol egyébként a párbeszéd kialakulhatott volna. A jut az eszembe, akit nem először idézek, a hagmérnököm, aki azt mondta, hogy a Róma és Júlia az a kapulat és montagú család viszája, eredete homályba vész. Tehát aki ezt menet közben olvassa, az csak azt látja, hogy itt valami végtelen anyázás van, de vissza nem tudja következtetni, hogy ez minek aprópóján van. De szerintem anyázás volt, egy intellektuális eszpecsere volt. Hát... Val, az... Vagy hát, szerintem az anya, nyilván amikor mondjuk, nem, én nem tudom, hogy más mit oda, azután, hogy én kiszálltam a a veszegítésből, mert vasárnap, se hétfőn nem voltam ö, ö, géperőt, mert nem, nem az a feladat hogy egészen a géperőt üljek. De, de ö, szerintem le, lehet, hogy voltak ott olyan kommentek, amik, amik, amik ilyen folyón az orra vére, vagy, vagy mi volt a haladta, de, de addig ilyen nem volt. Nyilván volt egy, volt egy hangulata, mert, mert az egész helyzet nem volt érzelemmentes senki számára. De hát azt el sem várhatjuk talán. Jó, csak azt, talán... azt értsd meg, hogy ez, hogy oda vezet, hogy Duró-Dóra aztán napokkal később arról írjon, hogy ebről ismerszik, hogy ki magyar és ki nem magyar, miközben egyébként ezek a hangok már ebben a vitában is megjelennek. Ez mégiscsak döbbenetes, vagy Jeszeski Zsolt, aki rá támaszkodva azt mondja, továbbra is ezen az oldalon van jelen az érzelmi tektonikát megmozgató őszinte erő, amitől még az indexes gányfirkász is telibeszarja a bokáját és magyarrá vált. Tozik. Nem, ezt még nem olvastam. A Dúrodóra vegyet... Hát ne, nem hiszem, hogy a Dúrodóra... De, de, a, a de, de, de ezt a jeszenszki írja. És azt is, meg, hogy én például a jeszenszki zsolt való kapcsolatomat annak köszönhetem, hogy volt egy, a Volt mm -hmm. fesztiválon való vita erdélyi Zsolt és jeszenszki Zsolt között, és ott annyira fölényes és annyira nagyképű volt az erdélyi, hogy Teljesen evidens módon álltam a jeszenszki mellé, miközben nekem nem kellett volna senki mellé se állni, és a jeszenszki a végén megköszönte, és abban az időben az egy nagyon híres beszélgetés volt, mert miközben az Erdély Zsolt egy tízes skálán tízesre akarta lealázni a jeszenszkit, miután keresztbe feküdtem, ez nem sikerült, és egy nagyon fura beszélgetés jött létre, amely elsősorban a mérhetetlen Erdély Zsoltból sugázó fensőbség miatt rugott vissza. Ezek a jegyek ebben a beszélgetésben is benne vannak, jobb és baloldali kvázi erdélyi zsoltok révén. Miközben az, ami ennek a lényege kéne, hogy legyen, az elsikkad. Hát jó, én ugye nem Jezsenszki Zsolt vagyok, nem is durodóra, hanem, hanem én vagyok én, ahogy a Balázs mondta egyszer, hogy Abronsziv az öcsém, de, de nem azonos velem. <gül> szóval én arra tudok beszélni, hogy hogy ebbe a de én mit értem meg, vagy, vagy, vagy én hogy láttam ezt. Én szerintem itt azt történt, hogy én elkezdtem elmagyarázni, hogy, hogy mi ez a nélküled uh, valakinek, aki aki nem hallottam, de, amit tözemben van, mert ne, én nem gondolom, hogy hát nyilván ez egy nem egy olyan szám, hogy minden nap játszik a rádió, meg az ismerős arcok, itt én uh, nekem nem tartozik a kedvenzenek zenekaraim közé, amit minden nap vagyon hallgatok, csak tudok róluk, vagy így nekem is van tőlük két Cédén talán nem tudom. Uh, szóval én szerintem itt az történt, hogy én elkezdtem a magyarázni, hogy ez mi, hogy megnyugtassam a lelkiket meg, mit tudom én, én is, én is legítem, hogy szerintem sem kötelező felállni, ha nem ismered, nem baj, uh, mit tudom én, uh, lehet, hogy váratlanul ért egy csomó ember tényleg ez a nélküled, és utána és én azt értem meg, hogy belém kötöttek uh, olyan uh, megjegyzésekkel, amelyek maguk száraz alójában érthetőek, de... de Bekötözködök például, hogy ez nem egy dach meccs. Tehát, hogy, hogy vagy, vagy, vagy mi volt még, hogy aztán jött ez a kis pár meg a rózsaszén Pitbúvonal, ugye mindig vannak egyetük a kifogások, hogy vagy lapos meg gicses, Jó, csak az, ö, az nem érdemes eltérni, hogy közben az, aminek kapcsán a vita kialakult, azt, azt itt ti tisztáztatok-e, nem elesleg benyorita a hallgatva a beszélgetésünket azt írja nekem, de inkább neked, és azt írja, hogy felolvashatom. Azért olyanból nem kellene írni egy amit nem követsz, konkrétan a neked írt válaszomat, nem olvasta, idézte, plusz amúgy volt értelmes párbeszéd az oldalon, volt egy alág, akik elsőre egymásnak feszültek, Megkértem, hogy normális hang be beszéljenek. Egymással és egy tök jó eszmecsere lett belőle. Az indulatok a kommenteknél akkor szabadultak el, amikor uh, uh, Szilvai meg Keszi megírta, és így teljesen idegen szélső jobberek jelentek meg. Fogalmas is, mikor jelentek meg a szélső jobberek, amikor én uh, vitatkoztam, vitatkoztam azt a benyúr akkor még két-három hozzászóló volt uh, szombat este. Jó, volt. aztán később is megjelentél. Hát valamikor hétfőn. Igen, hát akkor már jelen voltok. Igen, na és ez a cikk hétfőn jelent meg, vasárnap reggel készült el, akkor kezdve vált a szerkesztőre, szóval uh, érted most 500 kommentből nem tudok cikket csinálni, és szerintem a vitának ez volt a uh, abban, abban ameddig néztem, és nem gondolom, hogy kötelező lenne ilyenkor a, mind az 500, nem tudom milyen kommentet kitenni, hogy meg hol jelentek, meg milyen szélsőbódai arcok, az meg, meg lesz a rom. Én ezt értem, de, attól, de nincs olyan érzésed, hogy a magad módján majdnem olyan hangulatkeltő voltál, mint a kiinduló írás? Nincs. Nincsen. Szerintem én megírtam, hogy mi a dat, vagy mi a nélküled, és utána ebbe egyre inkább belekötöttek a, a ritájék azért, hogy, hogy, hogy, hogy nem tudom miért, mert nem tettettek ki, hogy volna, hogy oké, mi tudtuk, mi a nélküled, tovább. Tehát, hogy, hogy az a kérdésem, hogy van -e ennek a történetem, mert gyakorlatilag ugye még elveszettünk a részletekben, de szerintem nincs, tehát nem is biztos, hogy ilyen mértékben tudnak vagy akarnak követni velünket a hallgatók, de saját magadra nézve, függetlenül attól, hogy azzal más mennyire van megelégedve vagy sem, van a történetnek valamilyen tanulság ennek a konkrét történetnek? Hát ha valamilyen van, akkor az az, hogy felesleges kommentálni. Amire, amit nem mindig eh, rit ritkán állok neki kommentelni. Jó, hosszú... ez, egy, ez egy nagyon fontos dolog, és köszönök a köszön, köszönöm, hogy, segített, hogy segítettél, mert egy alapvető kérdést hagytam ki. Te erre a történetre Benyúrítánál, hogyan bukkantál? És főleg a Facebookon följött a... Följött a... És evidens volt-e, hogy reagálsz? Hát abban a helyzetben evidens volt, mert úgy gondoltam, hogy el tudom mondani, hogy mi milyen élkület. Tehát ezzel indult, hogy, hogy az első kommentem ez ennyibe. Azt lát. kérdezem tőled, én egy öreg ember vagyok hozzátok képest. Ha fölhívtad volna telefonon és beszélgettetek volna, ugyanarra jutottatok volna, mint itt, miközben egyébként, ha ketten beszélgettetek volna, ahhoz nem tudtak volna éppen a technológiából, a telefonbeszélgetés technológiájából adódóan ennyire közben hozzászólni? Lehet, nem tudom, de nem tudom. Tehát, hogy ő írt egy posztot, arra érkeztek kommentek, én is kommenteltem egyet, szóval én nem hiszem, hogy ezt túl kéne gondolni ezt az egész ügyet ebből a szempontból. De nyilván telefon és komment nem zárja ki egymást. Ugyanakkor ugye ez egy a szombat, a szombat este nem emlékszem, de vasárnap már biztos nyilvános volt ez a szüved és bárki hozzászólhatott. Tehát hogyha, hogyha azt szeretném, hogy a többi hozzászóló is Értessül arról, hogy, hogy, hogy én most kivételesen kommentek, és, és, és mint gondolok, ahhoz kommentelni kell. És hogyha legközelebb lenne, akkor miért gondolod most az, hogy nem írnál? Én általában azt gondolom, hogy, vagy általában igyekszem magam távol tartani a, az ilyen jellegű Facebook vitáktól, aztán néha nagy ritkán belemegyek. Rosszul tehát. Tehát, hogy, hogy az alapviszonyulásom az, hogy, hogy, hogy nem ömlök nem bele ilyen vitákba túl gyakran. Uh, Például, mert dolgozom, majd itt a jobb dolgom van. Tehát ha aznap este éppensége nem lettem volna otthon, hanem mit tudom én kell, volna valahol, akkor valószínűleg nem is látom ezt a feldobott... Uh, uh, uh. Jó, Vagy a a. Ritának a... Jó, még, még egy dolog, amit, amit a Rita kvázi kér, hogy olvassak föl, hogy ezt még szombaton írta, és a Filippov is küldött üzenetet, amit szintén felolvashatok, és ezzel zárom soráimat, természetesen a te válaszod lesz az utolsó szó jogán. Ha Benyó azt írja, hogy ez egy fontos dolog, hogy szombaton azt írta neked, tiszteletlenség a Nemzeti Imgrószra nem felállni, de egy darra, amit életedben először hallasz, és amúgy egy sima roksláger nem. De most utána olvastam, és látom, írja Rita még szombaton, hogy a határon túl ez nem egy szubkultúra része, hanem körülbelül mindenkinek jelent valamit, viszont határon sok sokkal kevésbé van így, belföldön ez sokaknak, csak egy közepes roggics, és nem azért, mert idegen szívűek írta neked. Jó, igen, és euh, oké, okay. ezzel nincs semmi baj. Vagy, euh, jó, ja. csak ő azt érzékelteti, hogy ez ugyanakkor a szellemét tekintve nincs benne az összefoglaló írásodban. Hát, euh, jó, azt szerintem sok nem, nem emlékszem pontosan, hogy hol volt már így ennyi nap távlatából. Jó, csak ő nyilvánvalóan, mint a személyes történetét így éli meg. A Filatpoft pedig... Egy, egy, egyébként hozzátenném, hogy, a, hogy, a, hogy az én cikkem volt, tehát, a, tehát nem derült belőle ki, hogy kivel vitatkozom direkt. Úgyhogy ilyen szempontból ö, ö, senki nem tudta abból a cikból, hogy, ez, hogy itt benyúrítál a vitatkozom éppenséggel. Hát úgy látszik, ebből eb eb mások mégis valahogy rájöttek. A Filipov pedig azt írja, szerintem bárkinek joga vagy nyilvános gyűlöletkeltésben utazni és újságírás címén személyes busz állni, de annál visszataszítóbb és gyávább dolog nincs, mint amikor valaki elindítja, aztán nem áll bele abba, amit csinál, csak feltartja a kezét, ő ott se volt. A nélkület történet mellékszál ez személyes tartás kérdése, bocs. Tehát Filipovnak nincs igaza. Szerintem. Egy, beleálltam a véleményembe, ott esredbe. Kettő. Miért kéne, ha egy cikket írok, miért kéne az egész vezet bevenni, ami a legvégén már nem tudom hány 500 komment volt. Úgyhogy kezemesetettem föl, hogy nem voltam ott. Úgyhogy erről ennyit. Jó, én azt kérdezem tőled, hogy... Szerintem a Filippo rossz indulatú, és nem tetszik neki Jó, hát az álláspontom. A, fele... a feleségéről és a lány anyjáról van szó, szóval hát ennyi elfogultságot neki meg kell engedni. Én azt kérdezem tőled, hogy nagyjából sejted-e nem, mintha meg kéne hallgatnod. Ugye én valamikor nagyon bírtam, amikor egy beszélgetés után betelefonáltak az emberek, és mondjuk ajnároztak engem, aztán rá kellett jönnöm arra, hogy egyrészt ugye akkor nincs ott a másik, másrésztről meg hát könnyű akkor a szilvaivalnak odavágni, hogyha az nincs ott, ugyanígy nekem is. Csak azt kérdezem tőled, hogy nagyjából feltudod-e, Térképezni azt is az nagyon fontos, mindannyiunk foglalkozásában, de nem kell, az foglalkozás élete, hogy aki egyébként nem jobb és baloldali, hanem csak úgy létezik. Mert azért sokan vannak ilyenek. Nem, és nem azt mondtam, hogy bizonytalan szavazók, hanem, hanem, hanem magukat sehogy se definiálják. Nem voltak ott a meccsen, de valaminek okán ezt a beszélgetést végighallgatták, hogy ők mit gondolnak erről belét, hogy talán néhányan elolvassák, és felkeltettük az érdeklődést, de ott van-e a fejeben, Nem azt kérdeztem, hogy melyik nek ad igazat. Mert nem ezt kérdeztem. Azt kérdezem, hogy összeáll-e a fejében az a kép, amit te adott esetben a saját szövegeddel felszerettél volna építeni, annak pluszban örülnél, ha egyébként a te tudat is fognád. Szerinted érthető-e ez különösen az indulati töltete részén egy olyan embernek, aki egyébként nem érintett se személyes ismerettség, se néppstadion, se dac, se ismerős arcok, semmilyen értelemben? És hogy e tekintetben nincs -e veszélye annak, hogy az a láng, ami itt ég, úgy terjed át máshova, hogy közben azt se tudtuk, hogy ott van gyúlékony anyag? Hát, hát nem tudom, hogy, hogy ezt a réteget egyáltalán érdekli a téma. Nem kicsit Lehet, hogy nekik ez már kicsit belterjes. Nem, vagy uh, uh, a uh, uh, filosók vitatkozása. Uh, uh, De hasonló, Szerintem a lényeg, hát ha... Látja akkor talán ebből értem a lényeget, hogyha érti a kiinduló pontot öö, valaki, aztán, öö, aztán eldönti, hogy hova teszi le a voksot. Tudom hogy, tudom, hogy nem életszerű. Ha még egyszer lenne ez az esemény, én rábírnám, rábírnám arra a labdarúgó szövetséget, vagy a rendezőt, hogy valaki megjelenjen, legyél ezt te, és elmondja, hogy itt most mi fog történni. Mindenki ezek után viszonyuljon úgy a történethez, ahogy akar, de ez most valamiért, itt elmondod, hogy miért bekerült a, a, a táncrendbe, e, csak azért, hogy mindenki értse, mert egyébként ez máskor nem szokott megjelenni. Hogy akkor mi történt volna, nem tudom, de hát ez egy történelmietlen felvetés. De annyiban nem történelmietlen, hogy ilyennel az élet más területén is találkozunk, és nem állítanám, hogy ott a történetek nem vetnek akkora szikrát, mint itt. Őszintén örülök, hogy beszélgettünk, és baromira sajnálom az apropót. Én is köszönöm a beszélgetést. Szervusz! Szia, Féle! hallottak. Most pedig önök jönnek 061 0999 és 0636771161. amiben hozzászólni, Igen. hogy elég, én egy picit leegyszerűsíteném a dolgot. Én úgy érzem, hogy akinek a nemzeti összetartozás érzése fontos, az ismerte ezt a dalt, valóban az évek alatt vált, aki viszont nem ismerte, az, azok szerint nem is annyira fogékony a nemzetőszer. Ezt a magam nevében kikérem magamnak. Ne aragudjon. én nem ismertem, és a nemzeti dolgok iránt ma már fogékony vagyok, ha másért nem, azért, mert rájöttem, hogy ebben az országban nem nagyon érdemes anélkül élni, hogy az ember ne legyen fogékony. Kikérem magamnak. Anyukám, aki a halálos ágyán öt perccel halála előtt is tanult, megcáfolva azt, hogy öreg kutya nem tanul kunsztokat, már elnézést, hogy itt kunsztokról beszélek, én még nem haldoklom, de tanulok kunztokat. És tanulom azt, hogy hogyan tartsam tiszteletben az ő, az ön nemzettel kapcsolatos érzékenységét, csak előtte valamilyen módon rá kell jönnem, hogy ott van ilyen. Ha rávisz engem, engem egy aknával telepített helyre, és azt mondja, hogy ott közben viselkedjek úgy, ahogy egyébként az ember nem elaknásított területen viselkedik, azt mondom önnek, ez nem tűnik életszerűnek, Nagy Attila. Elmeséljem, jó, hogy... jó, jó reggelt! Jó reggelt, Vágnatiba! Én is kikérem magamnak, tehát tökéletesen immunis vagyok a nemteti összetartozás maszlagával szemben, de ezt a szám ismerem és szüvesen is hallgatom. 0614890999 és egy. 06 az nem egészen biztos, Tibor, hogy itt teljesen nyilvánvaló volt az, hogy mit is kérsz ki magadnak. Bárki más? Mint a villám tépte, magányos fenyő, mint a vizét vesztett patat, mint az. Győjökös! Tiszteletem, fiala volt mérhetetlen fel vagyok háborodva, milyen alapon merészelik bárki nekem azt meghatározni, hogy nekem mi tetszen és mi nem tetszen. Köszönöm. Többé nem remél 061 -099 és 0999 0636771161 Amíg nem éltél, nehéz éveket Meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Mint a leszakított, hadokló virág, Mint az ötmillió magyar, akit nem hall a világ, Mint borba hullott mag, mi többé nem ered, ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk, mi is. Mi? Jó reggelt! Jó reggelt kívánnak, Uram! Ö, nekem az a vélemény, hogy senki nem mondja meg azt, egy másik magyarnak, hogy mitől lesz magyar, és mitől nem, és mit kell neki valási szükséges követni, és mit nem. Az mindeknek saját belső ügy, nem? Erre most én nem tudok önnek válaszolni, az egész beszélgetés erről szólt. Jó reggelt. Jó uh, Nagyon sajnálom, amit Filippók beírt. Szóval én nagyon-nagyon tisztelem őt, és meg is értem a személyes érzéseit, de azt gondolom, hogy, hogy azért ő is egy lenyomata ennek az egésznek. És ez, ez most nekem egy rossz érzés. <Szor> Se nem a Filipov mellett, se nem a Filipov ellen újból mindannyi mindannyiótoknak és mindannyiuknak a figyelmét arra, hogy egy hozzátartozóról van szó, ahogy én is elszoktam veszteni időnként némi fonalat, ha elvesztek, vagy a Filipov elvesztett, amikor olyan történetek vannak, amelyek engem személyesen érintenek. De ezt nem a Filipov mellett és nem a Filipov ellen mondtam, hanem csak a helyzetet ábrázolandó. 061-489-0999 és 06 30 677 Hogy itt vagyunk, mint a régi jó barátok. Egyet Holnap reggel Piko András, Navracsis Tibor, Baranyi Krisztina és Donát László esznek a vendégeim. Hetesbe kapcsoltam. Vagy az élet kapcsolt hetesbe. Amit ma elmondhatsz, ne halaszt holnapra. és 489 0999 egy. Mint a villám tépte magányos fenyő Mint a vizét vesztett patak Mint az odébb rúgott kő Mint a fáradt vándor, ki némán enni két házad Hazád! Gyüleget! Gyüleget, Siela úr, tökéletesen egyetértek mindennel, amit ön mondott. Mi a televízióban néztük, és amikor elhangzott a dal, akkor úgy néztünk egymásra a férjemmel, hogy most miről van szó, és hogy ezt ilyen sok ember ismeri. Tehát én azt gondolom, hogy ha egy olyan rendezvényre megyek el, egy eseményre, amely a magyarság összetartozására vagy annak erősítéséről szól, akkor tudom, miről van szó, szóval felkészülök rá. És, és, és, és akkor tudom, hogy hogyan kell viselkedni, miért vagyok ott, mire számíthatok. Itt egy futballmérkőzést vártunk, illetve egy, egy stadion megnyitását, és nem lehetem volna, hogy hogy itt most mit kell csinálni, tehát én is értetlenül álltam volna az eseményen. Én ezt értem az értetlenséget, de azt mondja meg nekem, hogy mennyire áll értetlenül az ennek kapcsán kialakult vita fölött alatt. Hát ezt ez, ez szomorúan hallgatom. ez szomorúan hallgatom, mert bármilyen téma felvetődik, ez most egy stadionnyitás volt, egy két ország közötti mérkőzés, és ebből most ennek az eseménynek a kapcsán megint egy óriási nagy vita alakult ki a két tábor részéről, és nem elegánsan, és nem jól. Az az igazság, hogy én azzal értek előtt, amit ön mondott, hogy ha valaki fölállt volna, és elmondja, hogy miről szól, és mi fog most történni, akkor lehet, hogy, uh, akkor lehet, hogy a, az, hogy sokkal elfogalhatok legyen. Köszönöm lehet, szépen. Jó? A másiktól, aki telefonál, több türelmet kérek. Látom, hogy itt van vonalban. A hölgytől próbáltam udvariase megválni. Arra kérem, hogy neked, önök is legyenek türelmesek. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Hát hasonló a véleményem, mint a hölgynek eleve, én azt nem értettem, hogy, hogy, hogy miért, miért kell így kiemelni, hogy ki minden nemzetiségű munkás dolgozott ezen a stadionon. Tehát ez... Hát annak van jelentősége, azt tudnia kell, hogy a székelyek, akik dolgoztak ezen, olyan technológiát és olyan munkamódszereket ismernek, ezt én konkrétan ott tudtam meg, igaz, hogy ezt nekem elmeséltek az első bejáráskor, amit egyébként Magyarországon ilyen számban emberek nem tudnak. Tehát ennek a jelentősége tízes skállán tízes. Tehát most ezt így ünnepelni, hogy tényleg... Hogy ezt ünnepelték-e vagy sem, ez egy jó kérdés, ebben már igaza van, de a kettőt külön kell választani. Sovágy, én azt gondolom, hogy sajnos, és a hangsúlyozom, hogy sajnos, kövezzenek meg érte, 50 év múlva ez lesz a himnuszunk. Mármint, hogy mi? A nélküled. Nekem ez a véleményem. <gül> Na, hát ez egy érdekes felvetés. Egyébként ez egybevág azzal, amiről az elmúlt időben beszélnek emberek, hogy ugye mennyire lesz mediatizált a terünk, ebben a mediatizált térben az, amit ön mond, egyáltalán nem elképzelhetetlen. Jó reggelt! Nekem ez a Maguknak ez nem való. ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne De tudom még folytatni. ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne így például a Facebookon nem lehet trollokkal elbánni. Azt se tudtam korábban, mi az, hogy troll. Én eddig azt hittem, hogy a troll az hülye. Tehát őre nem mondhatom azt, hogy hülye, ezért azt mondom, hogy troll, miközben azt gondolom, hogy hülye. Jó reggelt! Jó reggelt, üdvözlöm. 55 vagyok, nem tudom hanyadik dal életemben, amire azt mondják, hogy úgy énekeljük, mint a immunzt, de felmerült nem egy kérdés mindentől függetlenül. Hogy magyaráznánk ezt meg az uruguay Néze, én valamikor, kile... valamikor 88-ban a Magyar Rádióban, Biblia. a Vahonon, Itt hát nem tudom elmesélni, akkor nem is mesélem el. Nem kíváncsi rá, tudomásul leszem, rosszul tettem, hogy elkezdtem, bocsánat. Ha valaki kíváncsi rá, elmondom, de... Most alapvetően az Önök véleményére voltam kíváncsi, miközben nincs is Szilvai Gergely, tehát igyekszem olyan módon begyűjteni ezeket, hogyha most hallgatja a műsortnál, legyen megbántódva. Függetlenül látta, hogy nem győzöm hangostatni az Index hangulatkeltését. Az Index ennek a vitának a kialakulásában, és nem akarom magamra haragítani az Indexet egy tízes skálán tízesre ludas. Jó rögött! Jó reggelt, én szívesen meghallgatnám. Köszönöm szépen. Én is. Jó reggelt. Bocsásom, meg kíváncsi vagyok rá, csak megszokott a vonal, mert mert telepon és e... rádió egy Oké, okay, rendben van. A... Nem, egyetlen, nem Az szóval Az történt, hogy ugye a, a, a, a Vahon azt mondta a táskarádióban, Rádióban, amikor 88-ban, hogy ő Hinnusz írási versenyt hirdet. Mert, mert elnézést egy korhatáros műsor, tehát senki ne értse félre, de tudja, amit nem mondom ki, azt mondta, hogy egy népnek nem lehet egy búvalba aposztrof t hanem egy jövő bemutató pozitív hínuszra van szükség, 88-ban történt, ami ezután elárasztotta a Táska rádió szerkesztőségét. Azt hiszem, hogy ö, utána térden csúszva kértünk elnézést a néptől, hogy képesek voltunk egy ilyen hangulatú ö, riportot leadni, miközben ez a nemzet szeretetéről és a pozitív jövőbe mutatott képről szólt, de nem lehetett. Ez történt 30 éve. 30, 90, igen, 30. És nagyjából semmi nem változott, csak mindig próbálkoznak egy újabb dallal, hogy akkor most ezen sírjunk. Ezt nem mondanám, mert az másról szólt. De még egyszer mondom, én nagy híve vagyok az indexnek. De az index néha képes. Az eurológus például nem ér indexes nyelven. Néha tud az index nem indexes nyelven beszélni. Ha a Miklósi Gábor írása a második írás lett volna, és lett volna egy első írás, amely tényszerű. Én úgy emlékszem, hogy ez volt az első írás. Ha tévedek, akkor elnézést. De ez tűzre. Ez az, amire a vitrai azt mondja, erre iszik a vendég. Jó reggelt! De, uh, figyelek! Csak egy azt szeretnék hozzászólni, hogy nemzeti meg hogy akkor a székelyek, meg egyéb felvidékiek, meg kárpátaiak építették. Hát ez azért van, én mondjuk 25-ig vagyok az épüli van, és jelenleg Magyarországon szinte csak, Külföldiek dolgoznak, az alvállalkozói, illetve a segédmunkás is egyéb szinten, mert a magyarok elmentek külföldre dolgozni, nincs magyar szakember az építőkvárba. Köszönöm szépen! Végül arra jutottam, hogy azért akarok ott lenni a puskás nyitómecsén, hogy próbára tegyem magam. Nem, az ember azért megy el a puskás, vagy a puskás stadionba a meccsre, mert szeretné látni a meccset, vagy szeretné látni a stadiont. Nem azért, hogy próbára tegye magát. Mert könnyű a fotelból dühöngeni a 190 milliárdért megépített foci stadionon egy olyan országban, ahol a nagyhatalmú miniszterelnök mániája miatt az Érsportban számolatlan ömlő közpénzverseny és fejlődés helyett szervilizmust, pazarlás és feudális viszonyokat teremtett. De vajon akkor is csak dühöt érzek, ha a helyszínen nézem végig a NER legfontosabb szentélyének ceremoniális felavatását? Nem. Ez egy magánéleti történés, amit az indexen egy jegyzetformájában formájában 50 teszek közzé. Ezt a tévedés minimális kockázatával mondom. Reggöd. Jó reggelt. Jó reggelt. Ha körülöttem mindenki föláll egy futballmérkőzésen, ha nem is tudom, hogy mi ez a szám, de úgy le kellene esni a tantusznak. Nem uram, én voltam Bruce Horsby koncerten, ahol felálltak a hollandok, én pedig nem álltam föl, mert szar volt a koncert. Miért kéne fölállni? Akkor elnézés. Ne kérjen elnézést, győzzöm meg! Miért elvárandó tőlem az 62 évesen, hogy ismerjek egy számot, miközben van egy dal, amire fölállok, és haptákba vágom magam még, akkor is, hogyha átmetlek, rossz irányba nézek, az a hímnusz. Miért kell azt írni ebben a levelezésben, hogy a nélküled, az nem tudom, egy, egy, vannak, mint az hajén zászló volnék, egy ilyen baloldali internacionalista dal. Hogy jönnek ezek ide? Mi, élünk. Baloldali internacionálé. Ha egy vérből valók vagyunk, akkor mi nem viselkedünk így. Két vérből vagyunk valók, miközben egy vérből valók vagyunk, Szabó Zoltán. Szabó Zoltánnak nincs helye a magyar közéletben, amíg nem kér elnézést. Nem ered, ha nem vigyázol ránk. Olyanok leszünk, mi is. Hogy az Index utólag tehetett volna -e bármit annak érdekében, hogy fékezze a kedélyeket, nem tudom. Ha ez volt az első cikk, akkor én a főszerkesztő helyében biztos nem ezzel nyitottam volna, de az Index Index. Éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk és meghalunk. Mi egy vérből valók vagyunk. Van, ahol a szövegzet fölénő a tartalomnak, és az nem jó. Jó reggelt, jó reggelt kívánok! Az én, én egyik nagypapám az erdélyi származásról, és 25 előtt jött át, egy agrármérnök nem volt állás. Nekem meg az esik rosszul, ha azt mondják, hogy a nemzeti összetartozás az egy maszlag. De ki mondt ezt? Egy úr, itt egy. De a hátszest, dal kapcsán mondta, nem, arra, nem a, nemzeti összet, a nemzeti összetartozás, itt most ennek az eseménynek a kapcsán jön elő. Tehát azért ne gondolja ő tudom. azt, hogy a nemzeti összetartozás. Én úgy értettem, hogy a nemzeti ezt... összetartozás, maszlagával, stb. stb. Szóval ez megint ugyanolyan bántó, borzalmas, borzalmas. Hát mert szöveg összefüggéséből van kiragadva? Hát nekem rosszul esett. Nézze, ugye az a kérdés, hogy mint a messzire jött embernek, van-e módunk arra, hogy minden ilyen pillanatban leüljünk, és megkérdezzük a felektől azt, hogy az, amit mondanak, az mi alapján van, miközben mind a kettő rohadnak. Igen, szóval arra kérek mindenkit, hogy azért legyünk tekintettel egymásra. Én ezt értem, de mit csinál azzal a gyurcsányal, aki viszont azt mondja, hogy rendben van, de ugyanakkor, aki ennek az országnak az életéből az adóforintjait nem kell, hogy áldozza az itteni életre, annak szavazati joga se legyen. Ez én nagypapám, az itt el az életet. Én, én ezt értem, de ezek Sőt, kavarodnak a fejekben, azt értse meg azt, Nem, szógyam. csak azt kell megérteni, hogy húsz előtt Jöttek hát sokan húsz után is, de a trianon az nem a lakosságnak a kérése volt, hanem ez így történt, családok szétszakadtak, a nemzet szétszakadt. Most erről senki nem tehet, de azt nem lehet mondani, hogy az most külföldi dögöljön meg. Önnek ebben tökéletesen Szafüldi. igaza van az a kérdés, hogy a nélkülettől 1920 egy milyen irányvektor mentél felfejtendő. Ez egy más tészta, hát de, de, de... De erről de beszélgetünk. Azért könyörgöm azért, olyanokat nem mondjuk, ami sért jó sok embert, aki semmit nem tehet. Na jó, nem tartom föl. elnézést, itt fordítva csak én tudom feltartani önt. Képes két nap Barcelonából a katalán ö, ügyekkel kapcsolatosan nagyjából ugyanerről beszélt, ö, és ez ránk is igaz. Tehát Gábor, amikor, od, amikor arról beszél, ami ott történik, akkor sokkal kisebb tisztában fogalmaznak dolgokat. Ö, gyakorlatilag nyugodtan rá lehetne tenni ö, egy az egybe Magyarországra is, illetve kvázi a, a, a, a, a, a magyarságra is ezt a, azt a képet, ami, ami arról szól, hogy a, hogy a, a bulvársajtól és a média a, a, a felkorbácsúja az indulatokat ö, ellenben lecsipi, lecsipi, lecsillapítani már nagyon nem tudja. Igen, ez így van. Mint a villám tépte magányos fenyő Mint a vizét vesztett patak Mint az odebrú. Mint a fáradt vándor, ki néma enni kér? Othont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél, S bár a lényeget még nem értheted. Mintha indulatra lenne igény, és tárgyilagosságra nem. Éveket, Mondja ezt valaki, akiben hát indulat elég nagy mennyiségben él. Jó reggelt. Jó reggelt, Wagner. Lehet, csak mert megszólíttak. Igen, igen, igen, igen. Nem volt egyértelmű. Igen, hát a felháborodás, ez, te is azt mondtad, betelefonálta, a betelefonált a nagy Attila talán, hogy kikéred magadnak, mert hogy te nem osztod ezeket a nézeteket, amiket ő említett, viszont ezt a számot ismered. És... Nem, én, én, is most, is. Én, én most ismertem meg, én korábban nem ismertem. Én ismertem ezt a számot, mégpedig egy cik alapján ismertem meg, néhány évvel ezelőtt volt talán egy blogon, az Index blogon, hogy hogyan szólt a nélküled a Dunaszerbei stadionban. Két vagy három éve én azóta ismerem ezt a számot, és összintén szólva megérintett. Ha próbáltam hallgatni az ismerős arcok más szerzeményeit is, én ezt az egyetlen számot tudom meghallgatni. Isten bocsássa meg. És amit mondta a nemzeti összetartozásról, tehát komolyan ez egy ilyen ez egy nagyon-nagyon érzékeny téma, és szerintem nagyon kevés magyar ember van, aki hogyha trianóra gondol, vagy erdélyben jár, akkor nem csak egyet a levegőbe, a rohadt életbe, ez történt velünk, és ezzel én is így vagyok. Azt a politikai kiforgatását ennek az egésznek, és kisajátítását, ami zajlott és zajlik ebben az országban ennek kapcsán, azzal viszont nem birok egyetérteni, sőt, utálom függetlenül attól, hogy a magyar nemzet részének tekintem. Jó, de ez nagyon-nagyon az... nagyon fontos, amit mondasz, mert arra silva Gergely se tudott mit mondani, hogy egyébként más válogatott mérkőzéseken ez a dal miért nem hangzik el. Ez miért hangzik el a puskás avatóján, amire egyébként nagyon sok ember fel van készülve, aki kiár meccsre, és nagyon sok ember nincs felkészülve, aki foci meccseket néz, de nem jár ki. Miért kell őket ilyen módon egymásnak ugrasztani, miközben a cél közös? Ezt nem is Értem, olyan, mintha a szervezők valami provokációt követtek volna el, miközben a szervezőknél, tudtommal, még az ígyett íg a világán senki nem kérdezett erre rá. Én meg fogom kérdezni Füries Balástól, de semmilyen vonatkozásban nem úgy, hogy ő ezt provokációnak gondolta volna, mert ezt nem feltételezem róla, de hogy utólag gondol-e bármit az ügyben, hogy erről ott valamit mondani kellett volna, egy olyan palinak ráadásul, aki ott volt de ezen az eseményen nem volt kin, tehát én már csak az eredményt láttam jóval később, miközben hát ott lehettem volna, ezt nem tudom fölfogni, hozzátéve, hogy sajnos nem kell a honpolát, anélkül, hogy kitenném a népharagnak, mert akkor már magamat teszem ki, a rónai egón volt az, aki elmagyarázta, mert ugye mi a Krisztával azért néhányszor kim voltunk meccseken, és nem értettük a szabalókórust. És most is volt egy szabalókórus, amely a Krisztá szerint azt a skandálta, hogy internet. Na most hát annak a valószínűsége, nem, hogy internetet akarunk, tehát annak nagyon kicsi volt a valószínűsége, hogy a B közép azt kiabálja, hogy internetet akarunk, ja. és kiderült, a Róna Jego megmondta, hogy tiszteletet akarunk, na most innentől kezdve viszont végképpen paf lettem, mert nem értettem, hogy ez a tisztelet, ez kire vonatkozik, mert nem azokra vonatkozik, akik nem álltak föl, ez egy visszatérő strófa volt, tiszteletet akarunk, és nem értette, hogy az ott, ott annak ki a címzetje. Az internetet akarunk, akkor azt már jobban megértettem, annak semmi értelme. De a tiszteletet akarunk, adnak meg ki a címzetje. Tehát egyre inkább hát, úgy érzem tudom. magamat, mint hogy magyarul beszélnek, de jobb lenne, ha angolul beszélnenek, mert abból többet értek, miközben itt minden szót értek, de az egész meg nem áll össze. Tiszteletet nem, hát a, akarunk a, kitől? A legnagyobb baj, hogy, hogy ki alakult egy ilyen egy ilyen szubkultúra kép, két táborban, mind a két táborban kialakult ilyen szubkultúra. A, a baloldali táborban a elfogadott az, bal. az, a, igen, de az indexes nyelvezet, tehát az ott egy teljesen elfogadott dolog. A jobboldali táborban sokkal több a szimbolika, és ez a nélküled is egy ilyen szimbolikává vált, ami szerintem, tehát azt tudni kell erről a szám, hogy a határot túlít sporteseményeken, ez rendszeresen, rendszeresen, nem csak van lejárták. Csak én egy meccsre mentem, nem pedig egy subkultúra és egy szimbolika csapározására. <gül> hát, hát, hát így így járta. jártam. Ez így van, így jártam. Még jó, hogy többször nem avatják föl a puskást. Bár ki tudja. Utoljára hangzik el, aztán záró jön, mert el kell, hogy menjek, és nem akarok elkésni.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 Nekem az a furcsa ezzel az egész, hogy itt megint csak arról van szó, hogy nem tudjuk feldolgozni a történelmünket, és nem tudjunk, nem tudunk valahol. Ez nem tudom, és nem, nem tudom mert ez az egyik verzió. A másik verzió az az, hogy tömegbelekedéseket szeretünk, nem? Tehát az nagyon egyszerű megoldás lenne, hogy, amit ön mond. Sajnos nem ennyi, ennyire egyszerű a helyzet. Bár ilyen egyszerű lenne. Az egy nagyon súlyos probléma lenne,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 Györeget! Jö Jöreget Én úgy emlékszem, hogy az EB alatt volt ez a, az éjjel soha nem érhet véget dal, amit mindenki skandált, mert mindenki átértenek, meg megértette, hogy miről szól. Azt jobban elfogadta volna, hogy a. Én azt mondom, hogy ezzel a véleményével enne menne abba a B amely az ismerős arcoknak a Nélkület című számát énekelni, Én nem szívesen fognám a pártját, miközben nagyon verik. Nélkület, bár a lényeget, még nem értheted, ha mind nem éltél. Tudja, amikor a Bruce Willisre ráé van írva a Harlemben, hogy a négereket, amíg élünk, s meghalunk Mi egy vérből valók Vagyunk Hogy történjen bármi. Amíg élünk, és meghalunk Jó Sziasztok! Volt a tóparti is Akkor lemaradtatok róla Micsoda? Volt az éjjel, soha nem ér véget Ott Igen, ment, én értem, de azon nem volt ilyen probléma én egyébként azt se halott. Nekem a himnusz jutott, meg a mecs. Egyébként az alapján, amit elhangzott, gyakorlatilag a himnusz után haza is lehetett volna menni. Ami érdekes volt, már megtörtént. évekkel ezelőtt voltam. És mivel nem értettem a katolikus visel liturgiáját, hogy mikor állnak föl, és mikor ülnek le, elszodálkoztam, de próbáltam igazodni. Ennyi. Rossz a példa. Ott ugyanis egy templomba ment egy olyan eseményre, ahol nem tudja, hogy mi van. Itt viszont emberek úgy mentek meccsre, hogy <kül> voltak korábbi válogatott mérkőzéseken, ahol ilyen nem hangzott el. Ennek következtében tendenciózis és rossz a megjegyzés, amit legfeljebb hajlott korának tudok be. Én nem elftelen békét akarok, de békét akarok. Vagy olyan békétlenséget, amely megoldható. Az a békétlenség, ami itt most Éppen nem a Facebookon, hanem itt a Kejfejjancsiban van, ez tökéletesen megoldhatatlan. Nem ugyanarról beszélünk, pedig én azt hiszem elég világosan fejeztem ki magam. 06148 egy 9 Jó reggelt! Jó reggelt! Én azt nem értem, hogy ebben mi az, mi az a, ami érthet, érthetetlen, hogy ez nem, egy, nem csak a fuciról szól, önmagáról erről a gyönyörű összefogásról, ami, ami alapján ez a stadion felépült. És ez a stadionról van szól, nem pedig a fuciról. Én értem, hogy olyan szépen beszélt, hogy a tartalmára már nem tudtam odafigyelni. Próbáltam nagyon udvarias lenni. Én lehet, hogy vicces, Egy menet. Mennyire más a Kejfej Jancsi, mint a Facebook. Ott nincs egy köregymenet. egy menet. tekintettel, hogyha működik a hangazonosítom. Bárki más? Halló, jó reggel kívánok azt szeretném mondani Halló? figye szóval azt szeretném mondani hogy én a fanka delit ajánlom önnek a magyarok nyilaitlára mi ez ajánlja? lassan a játék és muzika 10 percnél tartunk amit szintén már számosan nem ismernek, mert hát az tegnap volt. Ára a 0614890999 és a 0636771161-es telefonszámot ma. Minden nap kísérleti misal, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez a mai volt az utolsó, akkor holnap ismét találkozunk. Jöreget! Jöreget! Gotár Péter-ek szabad egy mondatot. az időként Péter nem nagyon veszed észre azt, hogy milyen közegben vagy. Az a baj, hogy Horváth Péterből e tekintetben most hiányzott az az effekt, mint ami a Love and Death című uh, Woody Allen filmben van, talán is szemlékeznek rá, amikor ő a nagy napoleon, valamelyik nagy napoleoni csatában orosznak öltözve perecet és sört árul a harcmezőn. De ez egy Woody Allen film volt. Nézzék meg! Dörö.fi Alajan a skukac.gmail.com Ádám, TV Rádió FM 98